Reggel 7 óra, ez a kejfej minden. 12 éven alliaknak nem ajánlat. termék termékmegjelenítés. Borult ég alatt, ahonnan én jövök, onnan ónos szitálással, ablakokon, dérés, fagy és jég és csend és hó és halád. Vörös Marti Mihály. A mai műsor fél tízig tart. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Elérhetőségem, ez egy telefonszám 353 94 51, 8 és fél 9 között a nem utolsó vacsora. Első része következik, fél 9 és 9 között Bácska János, majd Filipov Gábor és Szalaitámás Lajos. Lesznek a vendégeim. Ez a Kiúr és a Pictures of You. hogy milyen volt a tegnapi napom, nagyjából egyre inkább úgy érzem magamat, mint aki így elkábullasson egy vonaton, ami néz ki, és úgy egybefolyódik az egész. A Vaskuti Palinak volt annak idején, ha jól emlékszem, egy ilyen metró reklámja, olyen izét, fázis fázisrajzok voltak, és az ember aztán egy rajszilmet látotta, hogy ment a vonat. Akkor még gyakrabban járt a kettes metró. Most én is így vagyok, de már nem is emlékszem a filmekre. Egybe folyik az Uzsoki, az Országos Rehabilitációs Központtal, a szél tér, a Jászai-Mari térrel, a Váci út, a Budakeszi úttal, Elemcsere, Akucsere, SMS e e-mail telefon Viber Skype laptop iPad tablet iPhone Termékmegjelenítés, megjelenítés termék megjelenítés Ugye a mostani telefon után kell -e kapaszkodni, 8 legyen nyolcvan. Tessék. Hát ennyi fél beled, drágám. Kaptam gyógyszert, ami kikezdi a gyomromat, és aztán kaptam egy gyógyszert, ami a kikezdett gyomromat gyógyítja, ami kikezdi az agyamat, aztán kaptam egy gyógyszert, ami az agyamat gyógyítsa, de kikezdi a májamat, amire kaptam egy gyógyszert, ami a májamat gyógyítsa, de... és nem a nyugdíjas tagozat része 353 Na hát, tegnap belenéztem, vagy ma reggel, ez is egybe folyik este reggel volt valami nyugdíjas találkozó Kéri Lászlóval és Dési Jánossal ott volt Lendvai Ildikó is meg a, az egész MSZP nyugdíjas tagozata ahol kitirtották a kamaszkorú hírtévét Simon Gáborra. Fú, gyerekek! Remélem ágyban vagytok már. Szerintem Kéri Lászlónak már ebben a Madame Tisztóban volna a helye. Nem azt jelenti, hogy meg kell, hogy halljon, csak egy ilyen viasz figura. Tehát az végül is olyan nagyon sokat nem beszél. Kériről találták ki, nem szól szám, nem fáj az MSZP-nek. Meg a fejem. Ez itt a Jó Máj műsor. Jelleg a Q-féle apokaliptikus zenében. Vajon mit csinálhat most Robert Smith? Horváth Péter mondott egy programajánlót a cnn a kapcsolatban, és azt nem nagyon találtam, és ha véletlenül hallgatná a rágyotó repülőt, megismételni azt nagyon megköszönném. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a az állami vezetőknek ez a prémium felvétele, tehát azért ne így működjön már, hogy a politikusok adják valahol ezt a pénznek, nekik, aztán meg beszólogatnak, hogy mit kell felvenni, milyen pénz, milyen. Ez pénzt. azért van, hogy ön betelefonálhasson. Tele, belenéztem a csatcsi műsorba, kerek másfél percig, és aztán rájöttem, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, de amit nem érdemes, arról nem kell beszélni. Ez az állatok etetése. Jó Jó a Corvin tető este 8 órától művelet, Péterciám, ilyen Nagyon jó kis formács. Találkoztam Vézsével, egy elemcserében résztvevő ember, és azt mondta, amit te, hogy Dubaiba el kell menni. Bizony. Én is azt mondom. És most ő, ő már volt is. is. Ezek az elemcserések, ezek nagyon gazdag emberek. Igen. Nagyon köszönöm szépen, hol vett Péter. Nagyon Jaszíde. Köszönöm. Igen. Én végig kívánok, hallgattam a híreket hogy jössz akkorába, a nagybács, hogy kivégeztem, és azt gondoltam, hogy ez egy érdekes, tehát így a politika mellé ilyen így mellé állni, hogy utána ez a kockázat is benne van, így lehet. Máshogy szerintem nem szimpatikus. Azt nem gondolnám, hogy ez benne volt ez a kockázat, azt szóval gondolom a nagybács azért az egészet nem azért csinálta, hogy tegnap kivégezzék. Jó, de így elég érdekes variáció. Így. Biztos, figyelj, hát annak ide Rómában az ugyanígy ment. Biztos, akkor azt mondta neki, te is fiam, Brutus Cézár felsorolta az összes császárt, csak ez a King Jong-ul Ban bennak neki részére. Gondoljanak csak Észak-Koreára, és mindjárt jól érzik itt magukat. Zeneileg ilyenek leszünk, mert valahogy így ez a hangulatom, ez egy ilyen... Ilyen dark gotikus zene nem lesz, de ilyen nagyon súlyos nyomasztás az lesz. Igen. Jó reggelt kívánok! Hát ezekkel a jutalmakkal kapcsolatosan csak egy gondolat. A milyen szerződést megkötnek el az emberekkel, hogy ennyi pénz jár ott van a baj. Nem ott van a baj, mert az, a, a, ebben az országban, amikor ilyen szerződést kötnek, akkor abban a pillanatban eszébe jött az embernek, hogy az előző rezsimnél is gond volt. Ne arra, ugyan a szerződések nem arra valók ebben az országban, hogy betartsák őket. Én nem tudom, hogy hol a Ennyi marslapoval, 20 perc alatt még sose beszélgettem. szerződés, az micsoda? A szerződés az, amit nem kell betartani. A választási geret 19 Rendben van, az is arra való. Tehát ebben az országban ez így működik. Érszem. Aztán lehet menni Strasbourgba. Pénz, az a baj, hogy percés, percés. Nem az a baj, hogy jár a pénz, az a baj, hogy demagógia van. Nehogy azt gondolja, hogy Orbán Viktor nem ugyanazt gondolja, hogy oda kell adni. Szerintem egyik kezével eladja, és másik kezével pedig egy másik alkalommal odadja. Csak azt árulja el nekem, hogy ez magát tényleg érdekli. Akkor nagyon fáradt lehet, még nálam is fáradtabb. helyen bemutatja. Ki a légkia országában miről beszélnek, az így ágyja meg már magukat, őknek nem a klub rádió vagy a Lance Vide rádió hallgatói, elvileg a fejük azért van, hogy gondolkodjanak. szemkijelzéses telefonról telefonált? Most is van. Nem, nem. Most nem. Hát pedig akkor nem tudom, a mobilomról beszélek, és ez ki. Akkor valaki nyúlt? Hát nem tudom. Én meg tudom. Utána fogok elnék is nézni. Nem, be van. Nem sok hiázott hogy belefusson valami oltári nagyobb alpáriságba, amit akarok magára mondani, de szerencséje volt. Na figyelek. Tehát arra nem találtam adatot, hogy ez Budapest melyik területére vonatkozik, viszont különböző az a összehasonlítva a nagy valószínűséggel ez a keleti hosszúság 19. fokára vonatkozik, ami nagyjából az Or Szent Orbán téren halad át. Most Tehát, ugye, a van szó. Napnyugtáról van. Napnyugtáról meg a Szilágyi Jánosról. Így van, pontosan. <há> Tehát el kell szomorítani a Szilágyi Jánost, hogyha oda is menne bármelyik napjötte időpontjában, nyilván mivel a napnyugta fogalma az úgy néz ki egy adott földrajzi helyhez viszonyítva, hogyha ott egy tökéletes síkság lenne, akkor amikor a napkorong teljes egészében a horizont alá kerül, akkor ez a napnyugta pontos időpontja, de hát itt a budai helyek nyilván lényegesen megváltoztatják ezt a időpontot, tehát magát ezt a, ezt a pillanatot Budapesten nem nagyon lehet realizálni. Nagyon szépen köszönöm. É, két érdekességet ezzel kapcsolatban, hogyha elmondhatom. Igen. Egyik az, hogy amikor mi azt látjuk, hogy a nap ö, éppen eléri a látóhatár szélét, akkor tulajdonképpen a nap már éppen a látóhatár alatt van. Tudnunk, hogy a refrakció, azaz a fénytörés, az körülbelül egy nap koronával megemeli a, a, a látszónapot. Tehát nem ott van, ahol valójában látjuk. A másik, ami mellett még utána néztem, hogy teljes Budapest területén körülbelül másfél perc a különbség a, a Budapest keleti. Ez egy fontos információ a szilagyina. És a ország területén pedig körülbelül 29 perc a a napkelte különbsége. Nagyon szépen köszönöm a részletes. Úgyis megfogalmazhatjuk, hogy körülbelül 340 méterenként egy szekundum az eltérés. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogyha egy repülőgéppel az ember felszállna, egy olyan repülőgéppel, ami nagyjából a hangsebességgel halad, felszállna akkor, amikor a nap már lebukott a horizonton, akkor, akkor mindig ott látná, illetve ennél nagyobb sebességgel, Megáll az idő, akkor nyugatról, Kellene föl a nap. Tehát a Concord utasai, hogyha akkor szálltak föl Párizsból, amikor a nap már lement, akkor egy idő után szépen megérték azt az élményt, hogy a nap nyugaton kell föl az őszi is mondták a Concordot a forgalomból. 2080-an szóval mindjárt a hírek. Egy telefon a férj. hogy jó neked, györög vagyok. Jöögök. Éreztem, a Tegnap van a testére elment a fogorvoshoz, és a nyelőcsövőben velekedték a kűt. Itt mindenki megkapja a magáit Figyelök Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás. Még egy hetünk van a hétből Vagy az évből A Kézi az utolsó másodpercét a magyar románt. Hát... De ez pedig tök úgy volt, hogy néztem az indexet, termék megjelenést, és kiderült, hogy van még bele két-három perc, leültem a székbe, és megnéztem. Parlamentje kell, hogy eljöjjön ahhoz, hogy mindenki gond nélkül el tudja viselni az elnök úrnak a szóidézőjeles értelmében vett plackázásait. Ő meg azt gondolja, hogy a többiek plackáznak, én packázom, te plackázol, én plackázik. Valami hasz, hogy plackázik? A plackázikat azt a számítógépet nem húzza alá pirosan? Van itt balás Géza? Lajos. Sok pubi ott a parlamentben nem nőnek föl. Mi azon gondolkodom, hogy az a baj, hogy ők nem nőttek fel, vagy az a baj, hogy a kövér meg fölnőtt. Ez legyen a legnagyobb gondom. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, itt ez is vasárnap előtt elmondják, hogy mit érdemes. Haram 94 91. Utána, ugye erről ketten, kevés, harminc közben 70 éves volt Robert. Utána minimum két hét szünet, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyeljen, tegnap megvíztuk a magunk küzdelmét, ma már nem tetszik érdekesnek lenni, jó? Tehát ezzel a 378-28-as számmal, néni kérem, tegye le, jó? Csomagolja be, legyen szíves magát a fa alá, és aztán majd kibontják a gyerekeit, de köszönöm szépen én ebben az évben már nem tartok öreigényt. Ilyen nénének, mint akit tegnap hallott, gondolják el, dupla önkínzás lesz egy ilyen műsor, én és a Metallica, én nem is tudom, melyiket utálhatja jobban. válló Az lett uh, meg, amikor uh, elkezdtem hallgatni, hogy az első ilyen morikone uh, bejátszás, az volt, nem az ennek a játszana, hanem az csak ilyen intro a koncert elő. Ezzel szemben van egy ilyen felvétel, amelyiken ezt a Morricone uh, aranyláz, egy valami ilyesmit uh, eljátszák rendesen, tehát a metalika teljes hangszerlésével. Ez, Ez a... Um, van egy ilyen CD, a Világ Morikóne, és azon egyetlen egy szám van a Metallicától, szerint Dió, meg mindenki különböző részeket vagy kedvenc számot adnak elő, különböző Morikóne dalokat, és a Metallica játssza ezt, és meglepetéssel látom, hogy itt ezen a koncertön ez az intro, csak nem játsszák, hanem ilyen a zene. Köszönöm még rá, hogy volt egy ilyen éttermi incidens egy talán NG nevezetű hallgató és Pörzses Sándor között. NG, ha így hívják, arról hogy a fellevételi tárgyalás elmaradt, mert Pörzses Sándor visszavonta azt, amit ilyenkor vissza lehet vonni. Akkor kezdődik a nem utolsó vacsora Első része Nem biztos, hogy fél kilencig kitart Majd elmondom, hogy kiket várok oda Akikkel most nem akarok beszélgetni Velük akkor se fogok beszélgetni A elemekkel való csatározásomat befejeztem, győztem, mint általában, hogyha van még olyan, aki szeretne megszólalni a műsorban, neki van még 7 perc, atjából 8 óráig. se foglalkoztat, hogy van még egy hetünk, aztán két hétig nem leszünk és leszámítva ezt a pár hülyét akiket nem hallunk, azon kívül senki más nincs, aki bármiről akarna mesélni, bármiről. én örülök, hogy ennyi metallik a rajongonban, akik nem akarják a zenét megzavarni egyetlen telefonnal sem oda vagyok és vissza. 5 perc szóval lesz 8 óra, húzok egy fejjel, minden. Elérhetőségem 353 94 51. show. Sure. országban és egy piros lámpánál később álltam meg, mint kellett volna, nem ütködtem neki az előttem álló autóhoz, csak lehúzottam bal oldalra egy ilyen leállóságba. A mögöttem lévő autóból valaki felhívta a rendőrséget, és két körforgalma után egy rendőrautó elémált, kiszállítottak a kocsiból, egy fél órát kellett ott várnom, jött egy rabomobil, bevittek a börtönbe, egy napot kellett ott töltenem, mert nem nincsen Írországban lak helyem és másnap volt egy ilyen rögtön ítélő bíróság ahol volt egy bíró és egy ilyen kirendelt ügyvéd és kb. 5 perc alatt állapították meg, hogy én veszélyesen vezettem, mert hogyha valaki ott van akkor annak baja lehetett volna és megbüntettek 500 euróra és még 200 eurót fizetni kellett az ügyvédnek Köszönöm szépen December 31-e Dublin. Ennek az újévi koncertnek csak az egyik CD-je van, meg a második CD- az... 94-51 először. Becheribán temetés emlékeim szerint, december 21-én délben a fiúmei úti cirkedben, szórással. Meg annyi osztály találkozó. 353-94-51 másodszor. 353 94, 51. senki többet? ...után felvettem a kapcsolatot, beleértve, hogy egy e-mailt küldött, mondjuk két hónapal ezelőtt, és tennap válaszoltam neki, és ő öt perc után válaszolt, és megjelölt egy időpont a 19-én, amikor ő egy kúrusban fog énekelni talán a téren. Aznap két programom is van, de mégis annyira lenyűgözött Davidnek ez a gyors válasza, valamint az, hogy oda menjek el, mert hogy mennyire örülne neki, hogy... De ugye a honpolának mondom, hogy mindenki értse. Sohasem többet nem szólnék önökhöz, vagy nézzék meg, hogy valamelyik nap este 7 óra, akkor nem énekelek el a teátéren. Szia Tibor! Ja, ez a kertsályan kiszor egy valsolyi hotelszobában, és nagyon jó az ennek. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ő is megvan írva az új könyvemben. Tibor. Nem Tibor néven. Itt most el kell, hogy a youtube 18 óra 3 percon. Minden nap kísérleti műsor. Minden nap utolsó oldás. Itt is, ott is. Szeretné a Kejfejancsi karácsonyi akciójában részt enni? Jelentkezzen most a 353 es telefonszámon, és a Német Völgyújt 136 alatti Zsardinet étteremben ebédelhet vagy vacsorázhat partnerével a hétvégén, ha élő adásban elmondja a következő héten, hogy milyen élményben volt része.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 Koncert február 17-én a Budapest Arénában. A műsort a Sardinet étterem támogatja. Német Völgyi út 136. Talán emlékeznek arra, hogy ilyenkor karácsony tájékkal szoktak játékok lenni. Rászorulóknak, nem rászorulóknak ezt nehezen tudnám megmondani, mert aztán mindig van valami rossz májú megjegyzés, amivel kapcsolatban az embernek a szíve elszomorodik, bár karácsony tájéken az ember szíve vidám, hol szomorú. Aki most telefonál, arra kérem, hogy ne telefonáljon. Jelentkezett egy oh, <much> közvetítő útján, B. úr révén, Kázi, és azt mondta, hogy csináljunk egy játékot a 12. keleti zsárdünetétellel, bár lehet, hogy ez 11. kellett, ott a másik oldalon ennek nincs jelentősége. Gyakran elmegyek mellette, jöttünk keltemben. Tessék. Ötjörek, soplaj, vagyok. Meg... Egyet az zárdi Én ezt értem a de miután még nem hangzott el a felhívás, azon pegyhesek közé tartozik, akikre ez a felhívás soha a büdös életben nem fog vonatkozni. Pedig ott voltam 60 éves. Én azt elhiszem drága asszonyom, de azt értem meg, hogy ez a játék, és soha semmilyen játék ebben a műsorban, amit én vezetek nem bírja a fontoskodást. Itt nem lehet azelőtt jelentkezni, hogy az ember nem mondanál, miről van szó. Hát már napoktam. Én ezt értem. <Színűlő> De akinek nem Jardinet, ne vegye magára. <Színűlő> és nagyon boldog további születésnapokat kívánok. Hányszor fordult olyan elő Istenem? Három-nyed-nyolckor volt egy játék, és mondta valaki, jelentkezem, és én azt kérdeztem, mire és ez természetesen mind-mind rám is vonatkozik, de térjük vissza arra, hogy hogy is működik ez a nem utolsó vacsora. Az elkövetkezendő körülbelül 20 percben két pár jelentkezését várom, hogy kinek a jelentkezését fogadom el, rajta múlik. Akik elmennek oda próba ebédelni, próba vacsorázni, próba reggelitát nem lesz. Se a szószoros, a szó oh, baby, Csak és kizárólag olyan emberek jelentkeznek, ketten. Legyenek házas párok, vagy járjanak. a egy nem tesz különbséget e, e tekintetben párok és párok között. Akik elmennek ebbe az étterembe, esznek egy bizonyos limitig, majd elmondom is soron kívül, hogy megnyílik de alkalmas arra, hogy Belepostoljanak a szószoros és a szóátvít értelmében az ottani atmoszférába, és aztán hétfőn és kedden referáljanak mind a ketten, összesen tehát négyen. Ez a lehetőség szombatra és a vasárnapra vonatkozik, tehát holnapra és holnap utánra, ebédre vagy vacsorára. Most tehát mindenki hívja fel a másikat, hogy vajon van-e kedve elmenni a zsardinet étterembe holnap vagy holnap után ott jól megebédelni, jól megvacsorázni, és utána hétfőn és kedden jól beszámolni róla. Természetesen ez a beszámoló épp úgy, mint a Kejfejancsi összes része nem elvárás alapján történik. Tehát azért, mert önöket megvendégeli ez az étterem, ha rosszak a tapasztalataik, akkor rosszat fognak mondani. Ha jók a tapasztalataik, jókat fognak mondani. Ha közepesek a tapasztalataik, közepeset fognak mondani, de nem mondom tovább, nem arról van szó, hogy ezzel az ebéd vagy vacsora meghívással megvan véve az önök jóintulata. Amennyiben az elkövetkezendő 17 és fél percben nem jelentkezik két pár erre a játékra, abban az esetben erre a játékra nem kerül sor, mert ez lenne az a beharangozó, amire igény tartok. Egyébként, ha jelentkeznének, akkor úgy működne a játék, hogy játék, a szó idézőjeles értelmében, mert ez nem egy játék, hogy a jövő héten olyan emberek jelentkezhetnének, akik nagycsaládosok, akiknek nincs pénzük, vagy kevés pénzük van, és akiket ez az étterem meghív egy karácsonyi vacsorára. Természetesen a kejfejáncs tisztában van az szabályokkal, Karácsonykor az éttermek zöve zárva tart. Így aztán az étterem fogja magát, és ennek a nagycsaládnak összecsomagolja a vacsorát, két menüből lehet választani. És motoros futárral, autóval vagy a repülőgéppel, ez végül is egyre megy, elviszi oda, ahol ezt az ételt ez a bizonyos család elfogyasztja. Ennek a családnak a kiválasztása a jövő hétre vár, abban az esetben, van jelentkezik két olyan pár, akik elmennek holnap és holnap után ebbe a zsardinett megebédelnek, megvacsoráznak, megadják a telefonszámokat, és én hétfőn és kedden kivallatom őket a szóképletes értelmében arról, hogy milyen tapasztalatra tettek szert. Itt szeretném elmondani, hogy mindazok, akik az előző fél órában ennek a műsorban nem kívánatos személyek voltak, így például ön erről a 0623378 as számról, önök most is nem kívánatos személyek, önökre ez a felhívás nem vonatkozik. Az elkövetkezendő 15 percben kiderül, hogy lesz-e olyan két pár, akiknek van kedvük elmenni ide, egy bizonyos limit limiten ebédelni és vacsorázni, hogy aztán a jövő héten beszámoljanak erről az élményről, annak kapcsán, hogy ez a játék a nem utolsó vacsora folytatódhasson, és legyen egy olyan család, akiknek megszépül a karácsony estejük azáltal, hogy mindannyian degeszre többhetik a bendőjüket, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a többi nap nem kéne ugyanilyen élményre szert tenniük, de... Hát ez a mondat sajnos nem lesz befejezve. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Én Sikors vagyok. Fiala úrral beszélek? Fiala úrral beszélek, de én írok egy könyvet, és ebben nagyjából olyan van, hogyha ön mond egy olyan mondatot, hogy Fiala úrral beszélek-e, akkor belenézek a tükörbe, és nem ismerek magamra. <gül> Bocsánat, végül is önt hívtam. Én nagyon szívesen jelentkeznék a párommal is. El... Nagyon jól teszi, én maximálisan bizalmatlan vagyok, úgyhogy itt írta az ön ez a készülék. Úgyhogy most fogom magam is visszahívom, Belegyezik? Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. <Szorítás> Goodbye. No use leading without you. This is where our story is. Never lovers ever nem barátok. goodbye, Let Önök ketten az élete párjával hány évesek? Nem feltétel, csak kíváncsi vagyok? Mind a ketten 42 évesek vagyunk, egy idősek, majdnem egy fél év választál minket. Önök egy házaspár? Nem, nem, nem vagyunk pár, három éve élünk együtt. És jó? Nagyon, nagyon, nagyon. Kicsit későn találtuk meg egy de nagyon boldogat vagyunk. Hát vala 42-vel, vagy 39-an, amikor egymásra találtak azért olyan, nagyon nem tévedtek el az időben. Tudjuk azt, hogy a hölgy az szombaton vagy vasárnap meg fogja maga kezdét, és elmegy ebbe az étterembe? Tehát tudjuk azt, hogy nem fogja azt mondani, hogy nem megyek? Biztos vagyok benne, hogy nem fogja azt mondani. Jó, akkor én elmondom a játékszabályokat, ön pedig kérdez, jó? Jó elmegy ebbe az étterembe Német Völgyi 136 ahol le lesz adva az önneve. neve én megmondom majd önnek hogy milyen limittel ehet szerintem azt ott megerősítik mert én már semmire nem emlékszem de ahogy én emlékszem az étlabra tehát nem az lesz, hogy sós kenyeret kell majd ennie tehát ez a veszély nem fenyeget körülnéz és beszámol a tapasztalatairól ön és az élete párja is. Tehát az, az a helyzet, hogy mind a kettejüknek kell, tehát ebből a szempontból majd azért uh, egyeztessen a hölgyel. Um, Kizárólag az étteremről kell beszélni, a kettejük életéről nem, az ott szerzett tapasztalatokról, és ott is inkább uh, a kajáról, bár az atmoszféráról is beszélt, hogy az atmoszférának az önök esetében egy tízes skálán tízesre van jelentősége azok, akik a jövő héten egy vacsorához fognak jutni azon játék keretében, amelynek az a címe, hogy nem utolsó vacsora. Ők ebből kimaradnak, ők csak rosszul éreznék valószínűleg magukat egy ilyen pompázatos, vagy félig meddig pompázatos, vagy nem tudom. Tehát mindenféleképpen egy olyan helyen, ahol vagy olyan módon kell felöltözni, amit egy szegény család nagy valószínűséggel nem szívesen vállalna, mert azt a cifra a nyomorúságot, amiben élnek, azt nem mások számára akarják megmutatni. És ezt azért merem mondani, mert a kefejáncsibor ezek a szavak nem félreérthetőek. Én voltam az, aki a Freitúrán is azért nem Mentem, de mert úgy gondoltam, hogy az emberi nyomorúság nem arra való, hogy az TV kamerák közvetítsék. Um, Ebben egyetértünk. Önöknek gyakorlatilag az lesz a szerepük, hogy kedvet csináljanak ehhez az étteremhez, de ez nem elvárás. Ha rosszak a tapasztalataik, akkor, akkor azt fogják elmondani, nem kell udvariasaknak lenniük. Illetve udvariasaknak kell lenniük, de őszintéknek is. Megegyezzünk majd valamikor vasárnap este, amikor felhívom önöket, hogy akkor mikor legyen ez uh, hétfőn, illetőleg kedden, és akkor most ön jön. Azt is majd eldönthetik, hogy ebéd vagy vacsora, azban teljesen rájön neki, ma leadom az étteremnek az önök nevét, illetőleg telefonszámát e a nevén túl, mert egyébként szerintem mindjárt lesz egy jelentkező, aki azt mondja, hogy ő szívesen elmenne enni. E, és e, akkor szombaton vagy vasárnap mind a két nap nyitva van az étterem, önök oda elmehetnek. Van-e kérdés? Igen, a szombatot és vasárnapol közül is választhatunk? Természetesen. Természetesen. Jó, valószínűleg szombat vacsorát szeretnénk megválasztani. Van-e más kérdés? <gül> Abszolút, nem teljesen érthető, és mehetősen állunk rendelkezésére. Jó, azért beszél majd az élete párjával az ügyben, hogy, hogy ez a rendelkezésre állás tényleg szíves legyen a részéről is, jó? <gül> jó, mindenféleképpen. Én akkor most arra kérem, hogy ne rakja le, fölvenném a telefont, és egy-két dolgot elmondanék, és akkor. Hát ennyi. Jó? Jó. Csak é. ne rakja le, legyen szíves. Jó, köszönöm é. szépen. Levárok. Itt vagyok. Honest you do, honest you do, honest you do. I thought it was infatuation But oh, it's lasted so long Now I find myself wanting Wanting to marry you and take you home 42 éve érjek a feleségemmel, most van a születésnapja. 42 éve van a feleségével? 42 éve érünk együtt boldog házasságban. Értem, tehát amikor az előző pár összesen 84 év, önök 84 évet már eleve lehúztak egymással? Így van, van két gyönyörű unokánk, 8 évesek most első osztályba járnak és gyönyörűen élünk 42. éve és már kapott tőle egy ünnepi vacsorát gondoltam meglepem az ön által földkínált vacsorát szerintem ez egy jó ötlet, de kinek van születésnapja a kedves feleségemnek egy másod? -e? tuk negyedik Várjon, amíg el nem tűnik ez a szám fölhívom. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, adásban van. Még azt hiányzik, hogy elmondja a telefonszámát. 54-en el fognak menni oda vacsorázni. Kis türelmét kérem, mindjárt visszahívom, jó? Oké. Okay. Köszönöm, szépen! Are of sessions of depression are through. Every hope I longed for long ago comes true. Jó, reggelt. jó reggelt. Maximális tiszteletem. <laughs> Viszont kívánom! Mennyire ismerős az ön a környéken! Istene a, a német vagy jó Igen! Hát ismerek ott mindent. Tőzsökeres budapesti vagyok, illetve agglomerációba érek már. Az agglomeráció az mit jelent? Hát ez a Budapest vonzás közöttében 20 kilométerre Budapestről érdem. Úgyhogy akkor fogja magát és autóba vágja magát? Természetesen. Nagyjából sejthető, hogy a 42 éve... Ön mellett élő, vagy ön, ő mellette él párja nem fog tiltakozni amiatt, hogy majd a jövő héten két szót kell váltania velem az ügyben, hogy milyen tapasztalatokra tesszert? Én valószínűleg tartom, hogy nem fog tiltakozni, mert miért tiltakoznak? Tudom is én, hát nem ismerem a hölgyet, hát, hát, tudom is én, nem tudom, egy... nem szeret beszélni, nem szeret engem, nem tudom, ön bevarja a száját a hétvégén a vacsora után, hát honnan tudja? Nem, kizár dolognak tartom. Én el fogom mondani hogy mert én egy gurman vagyok, és nagyon sok helyen előfordulunk. Ezen kívül megengedhetjük magunknak, hogy sok helyen menjünk vacsorázni. Sőt, még nyaralni is legyünk most hétvégén, illetve karácsonykor is jön vagyok. De most ha elmennek nyaralni a hétvégén, akkor hogyan fognak elvenni vacsorát? 27-én. Ja értem, értem, értem. A kará... ez, ez, ilyen táv vacsora, ez nem. Ezért táv vacsorázni nem. Majd aki nyer a jövő héten, ő neki majd elviszik a lakására a kaját. De arról nincsen ez, ő elmegy Párizsba, koda elküldi az étterem a. Nem, nem. Nem, nem, én én ajdúszóbosztóra megyek 27-én a karácsonyi ünnepek után, és ott fogunk tervezni. Áztatni fogja az összes végtagját? Hát én megyek, <gül> igen. <gül> szóval, akkor ez szombatra és vasárnapra vonatkozik, és akkor én most nem. ebédre vagy vacsorára, én ezen a telefonszámon, amit ő megadott, vasárnap este fogok jelentkezni, és akkor megbeszéljük hogy hétfőn vagy kedden óhajt beszámolni az élményeiről, és most adáson kívül mondok még két-három mondatot, é, jó? Szombaton szombati vacsora az az érdekes. Rendben, van, én nem fogom befolyásolni. Tehát, hogyha netán véletle elmegy az életébe, ennél nagyobb mértében nem nyúlok bele. Bár vannak amerikai filmek, amelyekben mindenféle következményekkel jár az ilyen, de... Én legalábbis most, pénteken 8 óra 26 perc, akkor nem gondolnám ezt. Én egyet ígérek, hogy őszintén fogok nyilatkozni. Már előre remek szerintem az étterem, tulajdonos, engem rólam nem is beszélve, tudja, az összes játékban az mindenféle valami botrányba fullad, miért pont ez legyen minden szempont. Nem fogom eltitkolni a rosszat sem, a jót sem. Hajrá. Kis türelmét kérem, ne rakja le, jó? Itt vagyok. Szóval és tett. kifejezetten kínos helyzetben nem hoznám, különös hogy volt annyi esze és lerakta, hogy itt és most szeretnék nagyon szépen megköszönni. Jól viselkedem, Honpo? A akar csatlakozni ez a lehetőséghez újabb vacsorák erre nem vonatkoznak. Az megteheti a török kialajonos kukat Jimmy gmail.com e címen, ha nem teszik meg, így is köszönhet azért a lehetőségért, hogy valakinek megszépítheti ez a műsorra egy szétterem jó volt távol a karácsony estéjét, innennek egy tízes skálán 11-es reklök. Én is nagyon fáradt vagyok, és ilyenkor az ember pillanatok alatt meghatódik, úgyhogy a következő pillanatban majd dízzokokni fogok önöknek. Önöknek és magamnak. Talán önnösen Opposed the jump set right. A műsort a Jardinet étterem támogatta. Német Völgyi út 136. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Gyereget. Lehet? Azért bácskai bácsi, nem jó bácsi. Hát itt van előttem a 444.hu, és tudom, hogy ön is tudja, hogy bácskai szivatja a frazista gyerekeket. Ferencvárosi Munkatársunk jelenti... De volt az óvodai Mikulás, aki mindenkinek hozott csomagot, majd az önkormányzati, aki csak a három gyerekes családok gyerekeinek hozott ajándékot, tehát az kapott, akinek legalább két tesója van. A többi gyerek meg csak hervattan nézett. Hát ilyet szerint a marádi hallgatók közül 90% tudna írni három ilyen mondatot. Hát ennek a tartalma, ki tudja, hogy mennyi. Egyelőre ott tartunk, hogy semennyi. Tehát tehát ha, ha nekem lenne egy ilyen hollapon, vagy hogy hívják ezt, oldalam, weboldalam, hát én. Az, az a 444.hu hú. Jó, hát. De, de akkor kiadott egy cáfolatot? Hogy? Kiadott egy cáfolatot? Hát addig, amíg nem tudom, hogy ö, ö, ö, cáfolni kell. Azt sem tudom, hogy mit kell cáfolni. Hát ez, ez annyira konkrét vagy hogy mondjam. Tehát hát most, tehát, tehát tényleg komolyan. Tehát, ha adna valamit magára, egy megkérdezne minket engem is kettő akkor leírná, hogy melyik bölcső de ki mondta, két szülő beszélget egymás között tehát rettenet, tehát ebből látszik, hogy ez olyan első közléses rettenetek én nagyjából ott tartok hogy ha nem muszáj az a jó, jön, vegyünk két, nem válaszolni mert fölöm egy vegyünk két verziót, vegyük a rosszabbik verziót, őre nézve a hír igaz, csak rosszul lett megírva ha ez egyébként igaz lenne ön, hogyan tudna korrigálni, amire azért olyan nagyon sok idő ebben az évben már nincs? Hát tulajdonképpen igaz is lehet, hogyha az alapállást nézzük. Hány óvoda jöhet számításba? Hát szervezetileg 9, amúgy 14, tehát... Jó, én ezt nem várom el öntől. jó. Tételezzük fel, hogy nem igaz. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezében van? Hát, <gül> majd a, a, a sajtó etikával jártasak meg magukat valamire alud, adók. Megmondják. Tulajdonképpen itt most az a helyzet, hogy a Keyfe hallatán valakinek azt kéne mondania, hogy akkor ő most dokumentálja részint hogy igaz, részint, hogy nem igaz, tehát hogy most accelerálom, mert egyébként, ahogy tapasztalom, ez a hír jelenleg döntetlenre áll, mert ugyan meg van írva, kellőképpen magyartalanul, de senki nem tudja az igazságtartalmát, vagy ha van igazságtartalma, sehol nem lehet meg, sehol nem írták meg, hogy ez hol történt. Ennek következtében ez úgy lóg valahol a levegőben. Hát persze, csak mi értem, mert most megint hallja egy másik közönség, ahhoz képest nagyon kis átszedéssel, aki a, ezen a hollapon is hallotta. Ezek is hallanak, ezek is mondanak, hallanak, és, és annyira messze lehetünk a valóságtól, a konkrét dolgoktól, ahelyett, hogy jó napot kívánok Bácskai, tényleg ilyet csináltak az egyik oldájukban, és akkor megbeszéljük, hogy most oldaileg, hogy Bácskai szerint ez meg ez történt, elnézést kérünk nem ez történt, hát ahogy volt de nem tudunk ideig eljutni, mert mikor írtunk nekik nem válaszoltak rá úgy, hogy minek hogy tehát nehéz szóval nem hogy ön írt nekik? hát én nem, hát még egyszer mondom ez még akkor nem ki van, nem válaszolt? Akkor, kell Kérem? akkor ki nem válaszolt? hát a, azt hiszem, ami szerkesztőségnek írtak mert csak nélben érhető kell, telefon sincs semmi Ö, hát nyilván a sajtósaim, ö, sajtósaink ö, írogatnak. Jó, magyarul, hogy akkor mégiscsak van egy felvétel a 444.hu irányába, csak arra még nem érkezett válasz. Hát persze. Ja, értem, nem akkor félreértettük az előbb egymást, ne, akkor, érkezett Jó, válasz, csak nem mentünk vele túl sokra. Értem. Másrészt meg továbbra is azt tartom, hogy nekik kellett volna erőször minket. Nem fogok önnel vitatkozni, új Péter most összeszedi magát, és gyorsan, még mielőtt a szerdai népszabadságba írna, erre valamilyen módon válaszol. Milyen módon kész? Igen, bocsánat. Bocsánat, a történet viszont egyébként lehet, hogy igaz, hiszen hogyha számba veszük azt, hogy, hogy hány gyereknek kellene segíteni, az nem egyezik meg azzal a számmal, akin tudunk segíteni. Tehát hogyha végesek a, a, a segítség az ilyen alkalmakkor adható forrásaink, akkor nyilván valamilyen módon lehet különbséget tenni. Ez lehet egy szempont, csak akkor ezt... Hát ízlésesen, meg kell tolmácsolni, hogy bizony csak azok a családok kaphatnak, ahol ez azért is nagyon jó, hogy most említi, hiszen nagy valószínűséggel a jövő héten én majd bele fogok futni egy olyan telefonba az én karácsonyi játékom révén, hogy mi van itt, izé adományozgatunk, adományozgatunk. Tehát a, a formát igenis ki kell tudni találni ahhoz, hogy még a rossz se találjanak rajta karcolni valót, bár a rossz mindenen találnak karcolni valót. Hát És pont azért, hogy hogy sokan nem jönnek el ilyen helyekre, mert szégyellik, hogy szegények, stb. Tehát ez, ez is, mint minden más, olyan összetett és tud lenni odafigyelünk, oda akarunk rá figyelni. Egyébként meg leegyszerűsíthető minden fehér és feketére, csak az, ezekben az esetekben nem célszerű. Um, hogyan készülődik karácsonyra a Ferencváros? Hol áll az, a, a, hol áll az önök karácsonyfáj? Ezt gondolom, hogy a Bakás téren áll, ugye? Bakás téren is, és a ősvatő lakótelepen is, hiszen e, mi eltökéltük, hogy a legzördjebb, legvirágosabb, legszebb lakótelepet nem hagyjuk ki a Ferencváros közéletéből, egyrészt egyharmaga Ferencvárosi lakosságnak ott él, Másrészt meg, hát a múltból azért örököltünk nem ilyesmiséget. Tehát tulajdonképpen két laki életet élünk belső között, Szerencváros az úgy nagyjából egy egység, és külön a lakóterepen mindent igyekszünk megcsinálni. Tehát ott is van karácsonyfa. És az is. Oh. Most akkor én a, a kk is csomót fogok keveresni, ugye, mert 15-én vasárnap, vasárnap, az 8 vasárnap, az vasárnap. Két helyen is, ahogy ön mondta, lesz gyertyagyújtás. Egyrészt délután 5 órakor a Júzsef Attila lakótelepen, Naffenyúc és a Dési Huberúca kereszteződésében, ahol a harmadik gyertyágy Dr. Kedényi Lajos, a külső Ferenc és Szent Kereszt Plébánia, Dr. Bácska János Ferencváros polgármestere formán egy Gyura Ferencváros alpolgármestere gyújtja meg, és közel működik a Mihecska óvoda, az Ugrífüles óvoda, valamint a Bress Dance Fúvos együttes. Ám, előtte, mint egy másfél órával a harmadik gyertyát a Bakástére Rogán Antal Országgyűlési képviselő gyújtsa meg, és ennek a meggyújtása, gyújtsa meg idézőjelben, Igen. hogy akkor ez hogyan van, hogy mi, mi, mi, miért, miért importál ilyen külső erőt a Ferencváros fél négyre a Bakástérre. Mert azzal szoktuk emelni a fényét szó szerint egy hogy, hogy híres nevezetes komoly embereket hívunk meg, ez tavaly is jöttek politikusok, ö, velke, református tüsköt helyett kezdve. Hát aki éppen úgy érzi, hogy szeretne itt értem. Tehát akkor fél négykor a Bakástéren ö, vasárnap Rogán Antal Szabon Gábor a Ferencvárosi Assiszti Szent Ferenc plébánia plébánosa, dr. Bácska János Ferencváros polgármester, gyújtja meg, és közeműködik a csudafóvoda, az Ádám Jenő zeneiskola és a Brass Dance együttes, amely tehát ezek szerint egyik helyről majd át fog menni a másik helyre. N a kézilabdát, a női kézilabdát? Hát én a, a bizonyos Magyarban meccsóta én nem nagyon nézek kézilabdát tévében, még élőben igen, de tévében már nem bírom idegekkel. Hát akkor lehet, hogy is kaptak az ki. Hölgyektől, de a hölgy, hölgymeccsöken, az vízilabdában is így szokott lenni, sokkal nagyobb a hek, hektika, hektikusság. Nagyon komoly idegzet kell hogy az ember ezt a, Mit gondol a videóton elleni foci győzelemről? Hát, utolsó szalmaszár vagy, nagyon-nagyon kellett. Hát, ugye, ezek a statisztikák jól mutatnak mindent, ugye, a Vidaton elleni meccs előtt 8 meccsből egyetlen egyet nyert Ferencváros Ha csak a felét megnyeri, akkor most első a táblázaton. Tehát ennyit ennyi számít egy rossz férja uh, Állítólag hamarabb készül el a stadion? nagyon szakadozva hallom, mit csinál a stadion. <tos> Állí Állítólag hamarabb készül el. Igen, igen, mert az időjárás is kedves, meg a építőcégnek is, is nagyon kedves a, a, a stadion, és minden nagyon pontosan speciusen csinálnak, úgyhogy valóban előbb kész, ez nem baj, mert előkészületi meccsek, bejátszás, bejátszó meccsek, meg öreg fiúk meccsek, meg sok minden szép program lesz ott már nyitás előtt, hogy teszteljék a... Maradjunk akkor ennél a szónál tesztelés. Vajon a hallgatóim tesznek-e majd minőségi kifogást azon bizonyos városerehabilitáció szerves részeként létrejött projektre? Ugye most ott vagyunk a Páva utcában, ahol útfelújítási beruházás volt, amely kizárólag önkormányzati forrásból valósult meg, nagyjából 90 millió forintból, de amivel kapcsolatban majd nem-e nem fognak-e jelentkezni a hallgatók, hogy itt repedezik, ott repedezik, itt útrendezési munkálatok során felmerül Utólag a türelmet, de hogy vajon ez a megújult Páva utca megújult állapotát meddig tartja fönn, miben reménykedik? Miközben természetesen abban reménykedik, hogy 120 évig családjával együtt. Igen, hát itt is uh, igaz az a tétel, hogy sajnos olyat uh, nem nagyon tudom cselekedni semmi se. más helyen, ahogy így hallom, hogy száz emberből száznak tessék. Ízlések és pofonok nyilván minőségi követelmények is tudnak különbözni, hogy ki hogy tudta volna elképzelni még ilyenre, más színűre, szélesebbre, magasabbra. Ez ugye elfogadott tervek szerint, én remélem, hogy a, a műszaki átvételmél minden minőségi paraméter megfelelt a megköveteltnek, én bízom benne, ez egy nagyon régi tartozásunk volt hiszen ez egy olyan tömbben, mellett fut ez az útszakasz, amely már 15 évvel ezelőtt a rehabilitációja befejeződött, csak egyetlen egy háznak a, a fölépítése húzódott, húzódott, és emiatt ezt az utcakat csak most lehetett felújítani, nem nyilván a működtépítkezés folyik nem érdemes vízbúrgatot tenni. Arról is regélnek a gólyák, bagjobb bármilyen madár, hogy hét roma származású nő festményeinek bemutatásával jelen, jelentkezett új kiállítással a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Kugler Art Salon Galéria. Igen, a Művelődési Ház, amit a hármas egység Ferencvárosban a város városépítés, rehabilitáció, a kultúra és a sport, az a hármas. Egység egyében zajlik az élet, java észnap, mint nap, és a művelődési házunkban, ami ugye eredetileg egy úttörőház volt és szegénykel, a külső jegyében, különbözik ettől, mint építészeti alkotás, de ettől függetlenül még nagyon szeretjük, és megtöltjük naponta hetente új élettel, ez is azok közé tartozik, egy nagyon izgalmas és érdekes szép kiállítás. Az iránt érdeklődöm, hogy van-e bármi a puttonyában, miközben ő nem a Mikulás, amit szeretne elmondani, és amit én nem kérdeztem, vagy azért mert felszínes vagyok, vagy azért mert nem tudom, vagy nem tudom miért. Hát sorra így azért nagyon sok minden történik velem is, meg a munkatársakkal és a sok adakozás köszöntés, köszönés keretében, is, hogy Hát most így egyet kiragadni ezek közül. Jó, nem? rendben van, akkor azt tegyük át a jövő hétre, és akkor jövő héten kívánunk mindannyian egymásnak, amit ilyenkor illik. Nagyon szépen közlem, köszönöm a közreműködés és kellemes hétvégét kívánok önnek. Köszönöm szépen, viszont hallott. Én is köszönöm. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Önök Bácska Jánost, Ferencváros polgármesterét hallottak. Tessék! Jó reggelt kívánok! Kicsit furcsa volt a polgármester úr, hogy őszintén egy a, a 444-et cikkkel kapcsolnom, mert ha, ha megtörtént, ami történt, akkor az nem szerintem rossz dolog, csak nagyon-nagyon nem elegáns és nem diszkét. De hogyha én, én ott a polgármester akárhogy írt meg ezt a 444, ha én alok egy ilyen hírt, akkor első lépésem után annak, hogy igaza vagy nem. Én ezt értem, hogy hogyha a 444-et felkeresem, és a 444 nem válaszol, akkor nekem az a dolgom, hogy mind a 12 vagy 13, vagy ki tudja hány óvodám írjak egy levelet. Tehát nem mégis nem csak annak az. A, a, tehát ezen az alapon, bármit is mond, bárki, ha annál többet nem mond, és konkrétum nem derül ki, akkor nekem kell az összes érintetet megkérdeznem, hogy igaz-e vagy sem. Hát ha én vagyok a polgármester, akkor nekem az összes érintetet megkérdezni az nagyjából kettő másodperchez szólok annak, aki az én oktatási bizottság, referens, akármi. Ebben látszólag igaza van, de azért abban is gondoljon bele, hogy mindjárt egy ilyen telefonnal megreszkednek ezek az óvodavezetők, ha igaz azért, ha nem igaz azért. Tehát azért a belegondol abba hogy hány olyan hír valamivel kapcsolatban naponta lehet hívni embereket, hogy ha igaz, akkor önnek teljesen igaza van, de ám, ám arra nincs magyarázat. Én nem ismerem ezt a levelezést. Egyáltalán nem. E, hogy a 444.hu az miért nem találta Bácskai Jánost érdemesnek arra, hogy újabb részletekkel szolgáljon. Szóval azért az egész szövegkörnyezetben, ha belegondol, akkor részigassága van, de az, hogy az embernek ezt muszáj-e megcselekednie, ebben nem vagy biztos. Nem, nem muszáj, csak, csak ugye ha a hír, bár ezek szerint a hír, mint kiderült pontatlan volt. Nem tudjuk, hogy pontatlan volt, nincs benne semmilyen hely megjelölés. Nem volt. De hát éppen épp ezért. Hogy mondjam? Én egy polgármester vagyok. Ez, egy, ez, meg, egy, ez meg ezek után, a cikk után egy olyan támadási fölött, amire nekem fel kell készülnöm. Nekem, én, nem, én polgármesterként abszolút nem így tennék. Ráadásul, mint kiderült, hogy ez nem alapvetően nem óvodai akció, tehát nem egy óvoda döntött így, hanem valamilyen szervezet a kerületen belül, legalábbis a szikert sugalja. Látja, pontosan erről van szó, hogy mit sugal, ennek következtében sugallatokra. Beleértem, én tudomásul veszem, tehát ö, könnyen lehetséges, hogy ő lesz a polgármester Fenszárosban, vagy bárhol máshol így cselekszik. Én Bácskai János cselekedetében csak egyetlen egyet találtam kifogásolni valóan, de volt kiderült, hogy nem volt igazam, csak félreértettük egymást, hogy vajon a sajtósai megkeresték a 444.hút. Azt követően eh, én nem vagyok benne biztos, hogy én meg. Tehát eh, csak magamból indulok ki, hogy mennyi mindent mondanak vagy írnak az ember, mire ugrik. Ráadásul eh, az analógia nem is tökéletes. Eh, felhívni egy óvoda vezetőjét, hogy igaz a hír. Az egy nagyon font, érdekes kérdés. Tényleg az hogy fel, hogy igaz a hír. Hogy azt vajon mennyire lehet. Eh, Um, elegánsan megoldani, hogyha az önkormányzatnak nincs elég pénze, vagy az, ön, vagy a, vagy az óvodának, bár az óvoda önállóan ebből a szempontból nem létezik, hogy akkor lehet-e azt jól megoldani, hogy csak azok kapjanak ajándékot, akiknek legalább két testvérük van. Na látják, ez egy nehéz fogós kérdés, uh, ezen elgondolkodnák hosszasan, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon combos feladat, szerintem megoldható, baromira nem könnyen, különösen azért nem, mert a többi gyerek nem fogja ezt könnyen megérteni, el kell nekik magyarázni. De ha abból indulok ki, hogy ha ez lenne a feladatom, hogy én el tudnám-e magyarázni azt a lányomnak, hogy van olyan helyzet, ahol az ember adni szeretne, de nem tud mindenkinek adni, és ezt a megoldást meg tudja-e valósítani szépen vagy sem, én abban remékedem, hogy meg tudnám magyarázni a lányomnak, bár a lányom nyilvánvalóan azt mondaná, hogy de az lenne igazájú, ha mindenki kapna ajándékot, amiben én nem fogok vele vitatkozni, csak azt mondanám, hogy ha nincs annyi pénz, Vajon akkor meg lehet-e azt jól tenni, hogy csak olyanok kapjanak, akiknek további két testvérük van, vagy szerinted akkor ne kapjon senki se. Ez egy nehéz fogós kérdés. Erre itt most ennél sokkal többet nem tudok mondani. Most meg fogom nézni, küldött valami ízét. Ez egy üzenet. Ennek megfelelő volt a Csömerés, hogy nem mondtam, ami egyébként túl nőtt volna azon. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Jó napot kívánok! Önnek is! Ehhez a, ehhez a témához egy, egy gondolat, vagy hozzávetés. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a önkormányzatnak szerintem van, vagy kellene, hogy legyen, vagy, vagy utána tud nyúlni akar nyilvántartású hogy a területén kik azok a rászoruló családok, akiknek jól jöhet valamilyen segítség. Én azt gondolnám, hogy akkor vagy használja ezeket a csatornákat, és juttass el a családhoz azzal, hogy ennyi lehetőség van, és akkor, akkor, akkor ez így jár, vagy ezt így az önkormányzat tudja adni. De az óvodában nekem két korú gyerekem van. Szerintem óvodáskorú gyerekeknek ezt így elmagyarázni, hogy, hogy bár teljesen jogos a felvetés, és maximálisan egyetértek, hogy ez nem egy könnyű kérdés, de ha az óvodában óvodás gyerekeknek elkezdenék osztogatni valamit, akkor ha rajtam múlna, én akkor úgy döntenék, hogy akkor inkább legyen szerényebb az ajándék, legyen egy 100 forintos sokkimikulás, hogyha arra telik, vagy egy de akkor ezt viszont kapjon mindenki. Én ezt értem, csak azt tudom önnek mondani, hogy hogy maga a mechanizmus, ahogy ez működik, nem biztos, hogy ilyen mértékben precíz, és nem tagadom, elfogult vagyok Bácskai János irányában, hogy ne lennék elfogult, de remélhetőleg az elfogultságomtól vak nem leszek. Van, én el tudok képzelni olyan szituációt, ahol az, ahol az nőnek meg kell harapnia az ujját, hogy akkor ezt hogy oldja meg, hiszen ugye nem ő szerzi ezeket, hanem megkapja, nagy valószínűséggel, nem tudom. Az pedig, hogy el lehet-e magyarázni vagy sem, biztos, hogy el lehet magyarázni, biztos, hogy nem könnyű. Um, én bennem csak az van, hogy vajon tényleg az van -e, amit ön mond, hogy, hogy ha nincs annyi, akkor tehát hogy akkor hogyan, tehát, végülis egy Mikulás nem lehet feltarabolni. Vagy fel lehet darabolni, de az, az barbarizmus. Igen, az tényleg az. Jó, köszönöm, én ennyit szerettem. Hogy... Értettem, értettem, értettem. Ne felejtsék egyébként, hogy egy olyan dologhoz szólunk hozzá, aminek nem tudjuk, hogy mi a valóság alapja. Halványlilagőzünk nincs És ez egy fontos dolog Tehát a szóképületes értelmében Ne lőjük a Dunába Bácska János Azt követően mert nem mondjuk neked, hogy tévedtünk elnézést, nem is igaz a hír életre, életre térne Mert ezt itt a golyót, ezt a szívéből Most valahogy ki kéne operálni Haló És ha igaz, akkor se Akkor se ez a megoldás szerintem Haló És ne úgy azt higgyék, ez azért nagyon jó, mert ugye itt az én karácsonyi akciómat követi. Itt is telefonált valaki harmadiknak és negyediknek, és figyeljék meg, hogy a jövő héten milyen telefonok lesznek majd annak a családnak a kiválasztásánál, akik végül is meg fogják kapni az ajándékot. Én kívánom az ellenkezőjét, de az eddigi évek tapasztalata nem ezt mutatta. Háló? Jöreged, kívánok, rósákos vagyok. Figyelek? Ö Tegnap délben, 12 óra nyolc perc, megszületett kislányom Dorka. Jól tette. Igen, figyelek. Na hát csak ezt akartam elmesélni önnek. Hanyadik? Ő a második. Ott volt? Persze, végig igen. És ha nem veszi rossz néven azt a kitüntetést, hogy ezt ön megosztotta velem, ezt mivel érdemlem ki, de ezt a szó legjobb értelmében kérdezem. Mert büszke leszek a magamra a végén. <tos> Ö, rendszeresen hallgatom az önműsorát. Én vagyok az, aki ronszkutatással kapcsolatban <coughs> már beszéltem önnél, ha emlékszik rám, uh -huh. és úgy éreztem, hogy, hogy megosztam önnél annyi. Nagyon szépen köszönöm. Lesz még újabb telefon? Ö, hát a ronszkutatással kapcsolatban volt... Nem nem, nem, nem, nem, nem, harmadik, negyedik gyerek. Ja, értem, ja, értem. Hát az igazság, hogy egyelőre, egyelőre úgy látjuk, hogy, hogy nem. De. A roncskutatása valahogy passzírozzuk bele a jövő hétbe jó? Jó. Az mindenképpen, jó? Jó, jó. Nem szeretnék kimúlni 2013-ban ennélkül, jó? A gyereknek pedig 120 évi boldogságban, egészségben, aztán majd meghosszabbítjuk a szerződést. Megértettem, megértettem. Édesanyjának is abban a formában, ahogy átadható. Átadom, átadom, nagyon szépen köszönjük. Nincs mit, hajrá. Halló. Jó reggelt kívánok! Itt, itt a 18-ban, az kerületében minden nyugdíjas kap karácsonyi csomagot. Örülünk neki. Én is nagyon örülök neki, hogy örül. Önök egy hajdan volt gyereket hallottak, akiknek meg tudjuk, hogy hány testvére volt, de örülünk örömének. Mi itt, a Keveház utca egyben. 353-94-51, bármilyen ügyben. Egyébként is egyre jött tehát a, a vadassal, se könnyű karácsony karácsonytájékel, mert elmondta, hogy neki milyen nagyra törő tervei vannak az életében, de ahhoz, hogy ezeket a nagyra törő terveket meg tudja valósítani, ahhoz el kell adni a rádióját. Most gondolják meg, hogy a vadas abban a helyzetben hoz engem karácsony előtt... Hogy úgy akarjak neki jót, hogy közben magamnak meg mi a frázskonya, tehát hogy akkor ő eladja a rádiót, neki nagyra törő tervei megvalósulnak, és akkor most én, akkor most, akkor mit csinálja? Én önzetlen vagyok. Legyen jó a vadasnak. Hát, ha az új vevő engem is megtart, én fogom mondani majd az esti mesét. Vagy a közlekedési híreket. Jó reggelt, Talánnyi vagyok, és azt kérdezném, hogy amikor ment az az uh, éttermes rovat, akkor milyen zene szólt Nagyon Ross Stewart Ez like meg a Manhattan Transfer. Jó szikáim, bármit szeretnétek, mert rövidesen Filipov Gáborral és Szalai Tamás Lajossal fog beszélgetni, és ott vége lesz a mai zenének, mert ez kész csoda, én ezt a ez az automatizmus, tehát valószínűleg, hogyha nem lennék józan, és klinikai halál állapotában lennék, akkor is levezetnék egy kejfejancsét, látom senki nem benni észre, hogy valahol túl vagyok a Aki most nem telefonál, az ma már nem kerül adásba, mert legközelebb hétfő leszek. Minden műsor kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, bármikor jöhet egy szélök, és bármikor jöhet egy akármi. Különös egy akármi. Akármi az bármikor jöhet. Megnézem a híreket. 353 94 egy először. Jó legjobb szerkesztő, Jó válint lehet. A gertkegyűjtáshoz csak annyit, hogy az elszármazott Ferencvárosiek is gyűjthetlen a gertját, mert a többségük itt van csepeden, akit meg akartak szabadulni. Igen. Jó a Kelemen Péter vagyok, egy nagyon kedves zeneértő barátom lepett egy lemezzel a Phil Collins fiának az első lemez az együttesének, akit úgy hívnak, hogy Sound of Contact, de nem zenekar, arra, is ott lehetett venni a lemez. Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt, egyszer elképesztő, nem tudom, hogy valaha hallottam-e ilyen jó első albumot. A másik, hogy egyszer a hátborzongató, hogy néha, mintha ha a Phil Collins énekelne, néha, mint a Peter Gabriel. Egészen különleg ezzel egy érmény. Úgy... A Phil Collinsnak van egy nagyon csinos lánya is. Hát, e <sítható> csak mondom, hogy mi mindenre volt képes a A Phil Collins 3 5 másodszor. It's easy be, so 353 94 51, senki többet? Akkor létszeres adjál egy Alexandrát, és egy ideig majd csönd lesz, közben a telefonommal voltam elfoglalva, a foglalko, és majd embereket fogok ide varázsolni. Jó? Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Egy telefon, azt mondja 0630... János. Lehet? Ja, kis türelem. Kell hozzá még egy ember. könyvírója, Szalai Tamás Lajos, kampányguru, ez a könyv címe. Van itten egy politikai elemző, aki most irodalomkritikusi minőségben van jelen, Filipov Gábor. Köszönöm a kedves hallgatókat. Sok szeretettel viszont kívánjuk mindannyian, és itt vagyok én, mint a csapos. Gábor, te hogyan kerültél ebbe az izébe? Tehát hogyan lettél irodalomkritikus? Nem vettem. Azt hiszem, a kritikus. A szerzővel meglehetősen jó kapcsolatot ápolunk. Hogy alakult ki? E, munka. Munka kapcsolat. Tehát, hogy a Népszabadság úrsegi... Jó, akkor eljött a pillanat. Légy Filipov Gábor, mutass, Beszalai Tamás Lajost. E, hogy, hogy mi mutassam igen, a Igen, Lajost, A Népszabadságnak az országgyűlési tudósítója, aki Természetesen egészen kiválódik, hogy szokott térni az országgyűvésnek az épületét. Mennyire privát ez a kapcsolat, mennyire munka a kapcsolat ez? Valahol a kettő között lehet, tehát nem szoktunk mondjuk gyakran találkozni szabad időnkben, de meglehetősen személyes és bizony. Mennyi idős ez a kapcsolat? Pár éves, nem vagyok jó a, a dátumokban, de pár éves. Szolaj Tamás Lajos, miért bízta a Filipov Gáborra? Ugye tegnap volt ennek a könyvnek a bemutatója, hova én el szerettem volna menni, de az az intézmény, ahova én először mentem az édesanyám kapcsán, ott egy kötött látogatási rend volt, és azt nem akartam mindjárt az első alkalommal felrúgni. Kezemben viszont itt van a könyv, köszönöm szépen. Szóval, hogy Filipov Gáborra hogyan tettél szert? Nem lenne túl ízés, hogyha én most újra szenvedítsérném Gábor, de tény is való, hogy én a, a jelenkor egyik legkiválóbb politikai eredzőjének gondolom őt. Ezért is büszke vagyok az ő havásságára, barátságára, és adta magát, hogyha ha van kedve, akkor megtisztel azzal, hogyha ő mond egy kritikát, egy elemzést róla, mert mégis ez a, ez a kötet igazából ugye egy részben fiktív, részben valós tényeken és karaktereken nyugó fikciós impunitikat. Akkor itt most egy pillanatra álljunk meg. Azt kérdezem tőled, Gábor, hogy ugye te a munkádat alapvetően két formában fejtett ki, szövegben és írásban, mármint élőszóban és írásban. Ezt ugye jól mondom. Jól mondod, igen. Van-e bármilyen tanárod, korrektorod, lektorod, ami a szöveges részt illeti? Ha csak a Szalai Tanás féle újságíróknak a gondos munkáját nem veszik figyelembe, akkor nincs azt kérdezem uh, Szalai Tamás Lajostól, hogy még mielőtt népszabadság volt, hogyan kezdődött egyáltalán az írás? Az újságírás maga? Nem, Nem, nem, nem, jó a kérdés. Az írás. Az írás. Um... Jó, tudom, az általános iskolában, de versek, novellák... De, de, nem vagy messze a valóságtól, egyébként pont ezért gondolkoztam, hogy az általános iskolában is írtam-e már verseket, vagy csak a középiskolában, de alapvetően az általános iskolában szerintem ott kezdődött ez. Mondjuk arra, hamar rájöttem, hogy versírásban boldoztól rosszul, tehát azzal az, az, hogy is hagytam, de valahogy ez a grafománság, ez, ez megmulott utána. Mit nevezünk a teljesetetben grafománságnak? Ez benchírás, novellaírás, történetek följegyzetelése. Ugye azóta most egy felnőtt elvégeztem egy grafológiai iskolát is, tehát valahogy ez az írás készség, meg az írásra való viszony az mindig erős volt bennem. Ebből alakult ki ezt a, még a könyvírás is, és ugye már ez a dolog védte meg az újságírás felé is, szerintem. Az újságírás felé mikor indulta? E, azt is gyerek fejjel. Pont elnap gondolkoztam azon, hogyha esetleg ezt megkérdezed, akkor arra mi a, a korrekt válasz, és visszapörgettem az időt. A tíz éves fejjel én már elhatároztam, hogy újságíró leszek. Volt persze egy rövid e, ilyen varga betű, amikor persze Lovas akartam lenni meg földrasztanár, de alapvetően mindig újságírónak készültem, és egy tíz éves fejjel már a 7 Amerika írógépénén küldtem egy levelet Denski Gábornak, aki a korfő volt, és én már meg nem mondom, hogy mivel kapcsolatban aki erre nagyon korrektű, egyébként látva, hogy ez egy tíz éves fiú vírógép írt levele, válaszolt nagyon korrektő és akkor én hatalmas újságírónak éreztem. Benned az írás készség, vagy az írás vágy és a közéleti érdeklődés az ilyen mértékben ment világ életedben fejfej mellett? Az a fajta közéleti érdeklődés, ami most nem van, ugye ez nyilván politikai közélet és hasonló, az, az, az, az később alakult ki nyilván... De végig csak a írtál egy levelet. Igen, az igazság, hogy szégyérek nem emlékszem már. Szerintem a világkihállítás és ahhoz kapcsolódó kérdés volt, nem emlékszem már a fontosan, mi volt a témája. De az is kétsétlenül, hogy barsini aki Etelkának is írtam annak idején de, a világkihállításnak És ő is választott rá egyébként nagyon korrektül. Tehát nyilván megkapták a lehet, és nem érték, hogy ki ez a bolond tíz éves gyerek, válaszoljunk neki. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban, és mit szerettek volna belüled a szüleid? Uh, Utóbbire nem tudok válaszolni, mert, mert édesapám korán meghalt, nem tudom, hogy mit szeretett volna belőlem, édesanyám pedig hagyta, hogy az vagyok, aki szeretnék lenni. Mondom, mert nem is függ a motoros lovas rendőr. Volt egy rövid időszak, amikor földrasztanárnak szerettem volna nagyon, de tényleg az újságírás fordokat volt engem gyerekkorom óta, és 10 éves koromtól dubosan erre a pályára készülök. Hogy ez jól csinálom, -e, vagy sem, az már persze más kétest. A népszabcsának volt elődje? Igen, én 18 éves koromban szerződtem le a blikhez hez Még középiskolás voltam, ami azért volt egyszer, mert a, nekem volt a, a, az iskolai igazgatóta egyedül felmentésem arra, hogy havonta két havon egyszer egy napot elokasson, és hanyatírunk írunk megdolgozni. Hát ez 98. 98 környéke. Én is dolgoztam valamikor a Ligben, de én négy évvel korábban. Hát nem egy korosztály vagyunk. Sem. Nem, nem egy korosztály vagyunk, de akkor ki volt a főszerkesztő? Pallagi Ferenc. Uh -huh. Ferenc, volt. Egy, egy, egy, egy diák kezdtem, diák táborokba jártam, és egy, egy ilyen diák a kiírt pályázatot e, e, nyertem, nyertem, azon egy külön díjat a Blik akkori főszerkesztőtől Pallagi től e, Az volt a, a, az ajánlat, hogy akkor menjek oda nyáron kávét főzni a szerkesztőségbe és szaboljak bele gyerekként az ottani légkörbe. Ez megtörtént, én aztán ott ragadtam. Középiskolásként mondták szeptember első, hogy akkor maradjak. Én mondtam, hogy köszönöm, Visszamennék, még leérettségizni. És így kerültem én át a Vasanatügylikhez, ahol csak szombatonként kellett dolgozni. Aztán ott ragadtam néhány évet a Blikné, a Vasanatügyliknél, onnan kerültem át én a, a népszavához, ahol már elkezdtem uh, politikával, akkor még szakszervezetekkel foglalkozni, és onnan igazoltam át talán 5 évvel ezelőtt a Mindig három neved volt? <síns> uh, uh, igen, így vagyok hogy a könyvező, de a Lajost azt, halála óta használom, illetőleg. Uh, amikor komolyabban foglalkoznék ezt a múliságírásra, mert volt egy szalai, Y-szalai Tamás, azt hiszem talán az RTL-nél, vagy a Telesportán, nem tudom, mindig, volt már egy kolléga, akinek ez ott a neve, és akkor egyrészt édesapám iránti tiszteletből, meg az téveszetlenség miatt vettem fel a felalagost is. De egyikét a Tamásra alatt a kolapvetően. neked nincs harmadik neved? Nincs, nem. Nekem ez mindig kiállított. De ezt még be lehet szerezni? Lehet, de már nem lenne olyan természetes organikus, mint a Tamás ha. A Filipovnak van egy ilyen egészen hihetetlen kifejezési stílusa. Én most egy kicsit háttérbe vonok, nem mintha eddig nagyon előtérbe lettem volna. Ritkán fordul olyan elő, hogy én a könyvnek összesen négy oldalát olvastam. Erről most én külön nem beszélnék, mert szerintem ez most nem hiszem, hogy fontos lenne, vagy szerintem is állna nekem jól. Viszont a Filipov olvasta. És én most azt szeretném tőled kérni, Hogyha nem is a tegnapi szövegedet, amit elmondtál a Kocsmában a Grundban, elmondanád, hanem, hanem azért mégis csak összefüggően mondanál három-négy percet erről a könyvről, amit én most nem tudok megtenni. Majd, ha elolvasom, meg fogom tenni, de most nem csinálok úgy, mint, mint aki olvasta. Utálom azt, amikor egy könyvet a fülszövege alapján azonosítanak, mert ennél nagyobb baromság nincs. E -e, Madara tolláról, ember barátjáról, és ez se igaz. E -e, Könyvesz fülszövegéről, úgyhogy most akkor következik Filipov Gábor expozéja. Szalai Tamás Lajos a <mimit> kampányguru című kötete kapcsán kiadta az ultius ház Mindannyian figyelünk, gondolom a szerző is nagyon figyel, tegnap egy egy e, variánsát ennek a szövegnek már megismerte. Köszönöm. Ja, Tehát a regény, a, amint ez a, azt a műfaj megjelölős is mutatja, egy fikciós mű. Azonban, ami érdekes, teszi emellett az az, hogy a, hogy a valósághoz meglehetősen sok szállal kötődik, és nem csak azáltal, hogy számos ismert magyar közéleti személyiség feltűnik benne eltűzott hanem azért is, mert azok a szituációk, amelyekben a regény szereplői politikusok, újságírók, kampánytanácsadók kerülnek, azok néha viccesen, néha pedig szomorúan ismerősek a, a valóságból. Tehát igazából én a tegnapi bemutatómban is azt, hang, azt fogáltam hangsúlyozni, hogy bár maga a szer, szerényen csak egy szórakoztató ponyvaként szokta emlegetni ezt a könyvet. valójában azért szerintem ezentúl is azért érdemes elolvasni. Magyarországon vagyunk? Magyarországon vagyunk, illetve egy alternatív Magyarországban, ahol, ahol mondjuk nem volt MSZP és Fidesz, de volt két nagyon hasonló párt. Vannak olyan figurák. És jelenben vagyunk? Ez nem derült ki pontosan, hogy ezt említettem a Tamásnak, hogy két egymással ellentétes időjelzés van a regényben. Nem tudom, hogy ez életlenek vagy szándékos. Az egyik verzió szerint a jelen környékén vagyunk, a másik verzió szerint nagyjából tíz év múlva. A kampányguru a főszereplő? Leszek. A kampányguru a főszereplő? A cím szerint igen, valójában szerintem legalább annyira fontos hogy ennek egy újságíró, aki sok elemében feltűnően hasonlít a szerzőre, más elemeiben pedig nem annyira, főleg külsőjében. De gyakran még az elbeszélés, tehát a, ez nem egy egyes szem, első személyű elbeszélés, de gyakran ennek az újságírónak a nézőpontja az össze is csúszik. A... Jó, akkor most arra kérlek, hogy néhány mondatban nem fog közbeszólni, mondd el a tartalmát. Beleért, hogyha egy krimi, akkor nem mondd meg a gyilkos, de mondd el légy szíves, hogy mi a, miről szól a könyv. E, rendben. A könyv az arról szól, hogy Magyarországon egy, egy meglehetősen sikertelen kormányzás után, valószínűleg jobboldali kormányzás után egy amerikai kampányguru hatalomra segítette egy külső szakértői miniszterelnököt, aki olyan értelemben külsős, hogy nem a. A, a másik nagypártnak pártnak a tagja viszont egyszer csak előhúzzák a kalapból, mert úgy döntenek, hogy most egy ilyen szakértői jellegű miniszterelnöke van szükség. Ezzel talán érzékeltettem is, hogy milyen párhuzamok fedezhetők fel a valós uh, magyar múltal. És hát, hogy ne a semmilyen pont ez nehéz, úgyhogy csak azt hittem emlegetnék, hogy a következő választásra kiélveződnek az ellentétek a, a kormányfő támogató párt, illetve a kormányfő között, és mindenféle intrikált összeesküvések szövődnek, ami egyrészt egy izgalmas történet egyébként, viszont közben meg olyan párbeszédek, olyan jelenetek zajlanak, amelyek tényleg szerintem sokat elárulnak a magyar valóságról, mert csak azért is, mert a szerző rengeteg vélhetően valós tapasztalatot, kis nyújjájtitkot belerakottak a szövegbe. Ezek szerint van lelőhető poénja? Persze, hogy ne, Feltétlenül, ami most nem fog lelőni semmiképpen. Mennyire ismertél a könyvedre rá a Filipov le, leírásában? Uh, hát nyilván azokra a részekre, amikor dicséri, akkor ilyenkor, uh, hogy mondjuk, zavarba vagyok, és ilyenkor nem ismerek rá, de egyébként persze, hát erről szól, a, az idő... Uh, mikor történt a megtermékenyítés? Tehát mikor történt az, amikor ez először ott volt a fejedben, hogy ez lesz? A, a, a dolog fordítottan alakult, tudnék maga a kiadó keresett meg, tehát nem nekem volt ötletem, amit szerettem volna megzenési, de nincs a kiadó keresett meg, hogy lenne kedvem hasonló témájú könyvet, regényt írni. És Visszakérdeztél, hogy miért kerestek meg téged? Igen, de itt megint a saját magamat kéne dicsérnem, és nem azt hogy nem szeretném. Láttak abban fantáziát, hogy grafon már ember vagyok, ha van, írtam ugye már korábban több könyvet, és egyik rosszabb volt, mint a másik, hogy hát, ha majd... Jó, csak az ilyen és az embernek jól esik. Azt kérdezem tőle, ez nagyjából mikor volt? Parancsolat? Ez nagyjából mikor volt? három éve, körülbelül. Fél éve, három éve. Hogy készült a könyv? Én gyorsan, nyilván ugye a, a, a dolog meg a kívás lelkesített. Én felvázoltam hamarjában három történetet, abból a kiadó kiválasztott kettőt, hogy akkor valamelyik a kettő közül jó lesz. Kaptam magam mellé egyébként kifejezetten tehetséges szerkesztőt, 20 Gergelyt, akivel aztán leültünk, átbeszéltük. Ez volt az első kérdés, hogy mi a célom vele. Mondtam, hogy és itt jövítsen be meg, ez, amit Gábor is mondott, hogy én ezt egy szórakoztató panyolaként szoktam jellemezni, hogy semmi más célom nincsen mint hogy egyszerűen meg tudom írni azokat a történeteket, amiket egy-két nem írhatok meg, nyilván itt sem a konkrét személyek és konkrét helyet megélőség. Újságíróként nem írhatod meg miért? Azért, mert nyilvánvalóan van egyfajta etika, amit az embernek be kell tartania, és van egyfajta törvényesség is, amit szintén be kell tartania. Tehát a azért én kötő vagyok nyilvánvalóan olyan dolgokhoz, amiket... Mennyire van elszabadulva ebben a könyvben a fantáziad? Vagy mennyire nagyon is kötött alakok, függetlenül, hogy ők rá ismernek e a könyvben magukra, vagy sem? Um erre mondani, hogy egy ilyen 70-30-as ez is, ez egy ismert arányszám a magyar politika, mert 70-30-as arányban van valóság és van. Az a gond, hogy ezt a 70-30-at egyébként egyre, több, egyre többször mondják, jelenlegi politikai szereplők is, hogy ez igaz, tehát azért ebben van valami borzasztó nem a könyvedre vonatkoztatva, hanem csak az amit említettél. Igen, uh, és akkor én is bezárom ezt a záruját. szerintem ez. Filipov, azt kérdezem tőled, és aztán visszatérünk a szalaihoz, hogy szerinted ez, egy, ez nem borzasztó, hogy ez a, ez a 7-3 vagy 70-30, ez úgy lett a félszavakból megértjük egymást, hogy Kálmán György, aki azt a bizonyos félszavakból megértjük egymást, ő neki halványl a lenne, nem csak azért, mert meghalt, hogy mi ez a 70-30? De ez borzasztó, és örülök, hogy ezt a kérdést megkaptam, mert pont ezzel tudnám jellemezni egyébként ennek a könyvnek a, a, a valódi legnagyobb érdemét hogy azért eléggé, miközben van egy szórakoztató sztori, egy, eléggé erőteljesen eköri a 70-30 köréjépől, tehát nyilván egy leegyszerűsített és dramatizált formában, de azt mutatja hogy a kérd, hogy ez a 70-30 az a valóságban nagyjából hogy működik, és miközben persze nincsenek... Most már azért azok számára, akik minket hallgatnak, és nekik sincs fogalmuk a 70-30-ról, akkor megmondanád te, Filippo, hogy mi a 70-30? Hát a 70-30 az annak a, a szimbóluma, hogy adott esetben a nyilvánosság, szem előtt látszólag véres küzdelmet folytató ideológiai ellentétben álló politikusok valójában milyen háttérszövetségeket alkukat tudnak követni annak érdekében, hogy a, a, a közvagyomból minél többet magánvagyonnál vagy vagyonnál uh, tehessenek. Ezek a, gyakorlatilag a magyar társadalom életére minden szinten kiható folyamatok, amelyek eléggé jelentős uh, közvagyont uh, vonnak el a társadalomtól. Most, egészen máshol tartom ez az ország, hogyha nem így működne a világ, de sajnos így működik. És a probléma az, a magyar közélet egyik legnagyobb problémája szerintem, hogy, hogy a magyar választók jelentős részéből hiányzik ennek a tudata, és túlságosan komolyan veszik azokat a, a látványos küzdelmeket, amelyeket a politikusok. Érződik-e a könyvön olyasmi, hogy megír a szalai benne olyasmit, ami egyéb abból adódik, ami, amit megélt, és amire ő azt mondja, hogy nem írhatja meg. De nem is ezt akartam kérdezni, hanem, hogy kiderül a szalairól ebben a könyvben az, hogy ő egy jó ember, aki szeretné, hogyha ez megváltozna, nem a 70-30, hanem egyáltalán itt egy szép világ lenne, vagy ez egy, ez, egy, ez egy könyv, amiből nem következik semmi sem, olvastatja magát, de nem egy igazságbajnoka a főszereplő, és mellettes egy igazságbajnoka tűnik fel, nyer vagy éppen veszít. Hát én a kérdőnek az elbeszélőről tudok beszélni, akit ugye hiba lenne a szerzővel Ez az elbeszélő, ez végig a, a felháborodás hangján, a, a, a lappangó felháborodás hangján nyilatkozik ezekről a jelenetekről. De ezt a pénzdemutatón is egyébként hogy szerintem szimbolikus, hogy az első olyan jelenet, amely a a parlamentben játszódik, az országházában, az valójában a parlament vécéjében játszódik, ami szerintem egy nagyon jó szimbólum annak, hogy az elbeszélő, illetve a WC-ben tartózkodó újságíró az mit gondol a magyar törvényről? Mi történik abban a WC-ben, Szalai? <gül> Olvasd el. Rendben van, de most komolyan kérdezem. El nem fogom olvasni, csak kérdezem. Ez, és ez valóban a nyitó jelenet, ami, ami a parlamenti nyitó jelenet, ugye, mert nem a parlamentben kezdődik maga a regény, a parlamenti nyitó jelenet az valóban a WC-ben kezdődik, ahol az újságíró éppen a dolgát végzi és gondolkodik az életnek a folyásán, meg a parlamenti életnek a Jó, szóval ez nem egy társas akció. Nem. Nem, nem mert súlyosan már az elévülés után, mindegy, akkor ezt a történetet kiadjam, nem rólam van szó. Nem csak van egy WC történetem, amit most azt hittem, hogy ez egy többes történet, de a nem többes van, történet. Is benne. Tessék? Van olyan is. Rendben van. E, maga a címlap, e, itt áll egy ember, egy homályos alak, e, a Batyányi parton a Batyányi raportó se állhat, mert az elhelyezkedése az nem olyan. De ezt most tegyük félre, maga az országháza is egyébként kicsit ködös. Mit, fény, mit fényképez itt a címlap szerzője? A kérdés hozzám szó most? Igen, igen, igen. Maga a kampánygurút látjuk háttal? Igen. A, a, a borítónak a megalkotásában egyébként jelentős szeretem nem volt. A, a terveket láttam, és ráborintottam szinte mindegyikre. A végre, a nem volt közön, de ez a kampányguru szerintem igen. Amikor azt mondod, hogy volt három ötleted, és abból kettő, ugye elletvetve, el, el, és maradt ez, ez azt jelenti, hogy az előkészületben lévő a beszéd az az egyik, ami elletvetve, vagy ez egy negyedik? Az már egy negyedik. Az már egy negyedik, ami tehát azt jelenti, a, következő? a felkérést kaptam, a, nyilván az ambícióm megvan hozzá, az idő megyeülre kevés, de, de igyekszem majd beleszorítani még az életembe, mert, mert a feladat persze nagyon inspirál. Ugye van egy rendes munkakörött, hogyan készült ez a könyv? Mi volt az írói módszer? Érdekes a most itt pont a kisebbik lányom rángatja a kezemet. Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, tehát pontosan erről van szó. És így zajlott egyébként. Igen. a kis Tibit hallgattam egy eléggé furcsa beszélgetésben, de ebből most nem fogok hosszas részleteket mondani, és azt mondta, hogy nagyon érdekes ébredés, amikor az embert úgy ébresztik, hogy a fia, azt hiszem, hogy fia van, de elnézést a kis Tibitől, a lánya lenne, így a fejét ütögeti egy hosszabb koncert után, és valahogy meg kéne neki magyarázni, de teljesen fölösleges, hogy apa udni <laughs> uh, volt szerencsé már, mint említettem, volt, könyveket korábban írni, ilyet még nem csináltam, tehát fikciós regényt még nem csináltam. Én egy olyan módszert választottam a szerkesztővel közösen és a szerkesztő támogatásával, hogy én egy ilyen kvázi forgatókönyvszerűen felrajzoltam a, a jelenteket, azt átbeszéltük, nagyjából tudtuk, hogy éppen hol ki mit csinál. A lényeg a a nem volt, meg ekkor még. Ezeket átbeszéltük, pontosítottuk, és aztán a végén jött, ez volt igazából az ajosabb része, és utána jött a, az a. Az az e, időszak, amikor ez legalább olyan három-hét volt körülbelül. Szabasztól tettem ki, hogy olyan lesz praktikusan a kérdésedre. És akkor itthon ültem, és reggel Vesték kvázi kiszíneztem ezeket a jeleneteket. Na ez zajlott úgy, hogy, mint amit most, hogy beszéltem. Mennyire szeretnél bele az írásba? Én nagyon szeretem ezt. Én nagyon szeretem ezt. És megmondom vissza viszont egyik legfurcsa eredményem ez a dologgal kapcsolatban az volt, amikor a, a szerkesztő kollégával e, aztán az utolsó részén átbeszéltük az egész könyvet. Uh, és ugye ilyen, ekkor még csak az én fejemben meg az én uh, számítógépemben voltak meg a karakterek meg maga a történet meg az ő fejében, mert ő már olvasta, mert ő már látta egyedüli emberként és rendkívül uh, fura érzés volt, amikor beszélgettünk azokról a szereplők, a karakterek amiket én írtam, én találtam ki, és ilyen formáztam meg és neki volt már véleménye róla nagyon érdekes, nagyon inspirál a dolgot. persze, hát grafomán ember vagyok, szeretem én ezt um, láttad-e már a könyvet könyvesboltban E, igen, és ez hát nyilván ez egy ilyen hívusági kérdés. nem na, na, hát persze. Mindenki milyen érzés van. volt? Akkor megnézem, hogy ott. Hát jó, hát milyen? Hát persze. Persze. Az az egyik lefúcsább, hogy a metróban kimarakva a plakátja. Igen, az, az, az, az, igen, ezt el tudom képzelni. Lesz-e Filipov fordítva? Akár a Szalai Tamás Lajos fogja majd méltatni? Vagy ha lesz könyv, az szigorúan a te egyébként itt tevékenységeddel lesz kapcsolatos. Benne nincs -e szép szépírói véna? Az utolsó kérdés az túl személyes ahhoz, hogy válaszoljak rá a, ami a saját leendő könyvet illeti hát természetesen nem kell betartanom úgyhogy megígérem most a Lai Tamás Lajosnak hogy természetesen őt fogom elsőként felkérni van szakmai szakmai könyv lesz készül De mennyire vagy grafomán? A legkevésbé sem sajnos még... De Beszédként szeret sincs Leszok? Beszédként szeret sincs nem, nem, határozottan nincs. Én mind a két tevékenységnél jobban szeretem például az olvasást, vagy a hallgatást. Igen, most írt elgondolkodtam. De az nagyon jó, hogy a Szalai, és meg én is nagyon bírunk téged, és ahogy ezt a navras is mondaná, bár nincsenek Az vonszalmak. <haz> Azra sem, semmi probléma, egyébként köszönjük. Igen, szomorú, hogy a Gábor szeret hallgatni, mert őt hallgatni az egyik legjobb, tudom. Igen, egy olyan alakja a politológus gárdának, akiből 12 nem egy, tudható, és csak azért nem mondok itt most más embert, hiszen itt most könyvmértatói jelen, minőségében van jelen, és nem szeretnék mi fajt váltani. Igérem, hogy el fogom olvasni, akkor jelentkezni fogok, és örülök annak, hogy a Filippov elolvasta, mert azt látod, Lajos nem vállaltam volna magamra, hogy beszélgessünk úgy a könyvről, hogy én nem olvastam, és, és, és, és olyan kérdéseket teszek fel, amiben csak körbeírok valamit, ami, amiről fogalmam sincs. Köszönöm, Filippov, nem helyettem olvastad el, de köszönöm a segítséget. Köszönöm. köszönöm Lajos, neked is. Megtiszteltek, boldog karácsony. Viszont kívánom. Az alábbi beszélgetés Filippov Gábor irodalomkritikussal és Szalaj Tamás Lajos íróval a Kompányguru című könyv kapcsán készült. Ha azt hiszed, hogy érted, mi mozgatja a magyar politikát a háttérből, valójában semmit sem tudsz, ez szerepel a címlapom, kiadta az Ulpius-hez. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Jó reggelt, lehet! Köszönöm szépen az emlékeztetőt! Lélekben veled voltam, mert úgy volt, hogy én ma elutazom, de olyan állapotban vagyok, hogy nem, egyszer alkalmatlan leszek rá. talán holnap igen. De amikor az volt benne, hogy holnap igen, akkor az volt bennem, hogy akkor a vasárnap kimarad, akkor szombaton kimehetek. És még egy személyes dolgot hadd mondjak el, bár nem szívesen mondom, mert ugye van egy fogadalom, amit ugye be kéne tartanom teljes egészében, hogy az ember családtagokról nem mond semmi, de van egy családtagom, akkor ezt most nem nevezem meg, hogy kicsoda, akivel néha van avval kapcsolatban vita, hogy vajon a vásárlás mint olyan e nem foglal le túlságosan nagy helyet az életében, és már ismerjük egymást annyira, hogy te nem fogsz barkobbázni, hogy ki az úgyse fogok neked válaszolni. Rendben van, Péter. Rendben. Uh, és akkor mindig azt mondja nekem, ez az illető, hogy de. És most nem mondok többet, mert még akkor abból kiderül a családi reláció, hogy de te is mindig kiársz a bolha piacra, és akkor próbálom meggyőzni, hogy a kettő nem ugyanaz, de aztán végén megadom magam, és azt mondom, oké, okay, rendben van, te is vásárolsz, én is vásárolok, akkor végül is nincs különbség. Szóval, van ennek a bolha piacnak. A Krista azt mondta, és ez egy termék megjelenítés a Honpola, hogy azt írták, hogy az Oreo az olyan, mint a kábítószer, tehát az ember egyszer elkezd az óreót akkor nem tudja abba hagyni ennek a piasnak van ilyen jellege, talán annyit tudok mondani vele szemben, és hogy most nagyon haragudjál, hogy más piasnak is tud ilyen, ha, ha, tehát amikor annak idején anyámat rendszeresen látogattam a Balatonon, a Szerdán és Szombaton van Fonyódon piac, ott, a, ott az Ócska piac részét, azt is szerettem látogatni magát a kínai piac részét, az kevésbé, de ennek a, ennek a bolhapiasznak beleértve a Jancsit a a, a büfében, és mindenkit szóval, hogy azt az ember nagyon meg tudja szeretni. Egyetértünk... Mert hogy ne lehetne megszere. Hát ennek nekem van egy filinket. Tehát az itt az emberek az azt mondják ugyanak ide, mintha valami buliba járnának, és akár mondhatnám azt is, hogy, hogy, hogy, hogy ha ezt kihagynák hetente, az olyan lenne, mintha valami heti klubból maradna el, vagy egy sapparkirj, vagy egy kártya Nekem ez a vélemény. már nem is vásárolás. Jó, De azért abval óvatal bányunk, hogy azért valamit vásárolni kell, tehát azért abban egyezünk el, Péter, hogy annak kicsi a valószínűséggel, hogyha valaki nagyon sóher, akkor kimegy, vagy kimegy nagyon sóher, is. Nem tudom, igazából azt nem tudom, hogy mit jelent a sóher. Mert... A sóher azt jelenti, hogy nincs nála pénz. Tehát ahhoz, hogy ott bármit megvegyen, kölcsön kell kérni. Én azt mondom, hogy ha nincsen nála pénz, akkor is van még esetleg egy, egy, egy valamiféle olyan... Jelzés számára, hogy hogyan tud pénzt csinálni, mert lehet, hogy tényleg nincsen áll pénz, aztán kijön, és a honblokára csap, és azt mondja, hogy Atya úgy is, tehát én itt egy csomó mindent el tudnék adni, amin van világos, tehát egy egyetértek abban, hogy ha valakinek nincsen semmi, az nem tudja már azt eladni. De gyakorlatilag, hogy valaki mondjuk mondjuk mondjuk vagy figyelmetlenségből nem beszél, hogy milyen értékek vannak körülötte, és hogy ebből esetleg lehetne még valami pénzt is csinálni, hát az most megkapja ezt a stufot, és azt mondja, hogy na itt fogom eladni. Figyelj, én tényleg annyira elfáradtam, hogy lehet, hogy el vagyok veszve időben. Ugye a múlt hét szombat volt az, ahol én figyelmeztettelek téged, hogy az nem egy olyan szombat, mint a többi. Ugye jól emlékszem? Igen. És aztán be is jött? Hát, nagyon bejött. Nagyon, nagyon. De ráadásul valami egészen pocsék idő is volt, nem? Vagy hideg, vagy fújt a szél. Nagyon-nagyon fújt a szél, így van. Na akkor milyen neked kimenni a szombati bolha piacra, ami azért egyezzünk meg, hogy... Hát, azért az egy eléggé rehangoló látvány volt. Az volt. Hogy milyen érzés, én nem, nem, nem tudom másképp elmondani. Nekem mindenképpen el kell ide jönnöm, mindenképpen ki kell mert Ha csak egy-egy árus úgy dönt, hogy ebben az időben is kijön, és megkockáztatja... Csak, hogy tisztázzuk mindenki számára a Petőfi csarnokból, ha piacáról van szó. Igen? Igen. Mindenképpen ki kell nyitnunk, és... de, Jó, de nagyon hervasztó látvány. Hát, Leszámítva azt az időszakot, ami nem is olyan nagyon régen volt, amikor ugye volt kint az a másik zsivásár, ami helyesen egy zsivásár volt, ami elvitte a látogatót. Volt-e valaha is az elmúlt időben a Petőfi csarnok Bolha piacának intenzív osztálya, amikor nem lehetett tudni, hogy az élők között marad, de vagy nem volt soha? Ó, uh, inkább még egyszer kérdezlek, mert nem nagyon értem most a hogy Akart-e kiszenvedni látogatottság vagy árus a piac? Nem, nem, nem. Tehát mindig volt látogató, és mindig lesznek emberek, akik eljönnek és megpróbálnak megmokásítani, az a idegányos három dolog az egy másik dolog volt. Én ezt értem csak arra utaltam, hogy akkor volt hasonló látvány időnként. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy azért az alapvetően arról szólt ez a szombat, az nem csak arról szólt, hogy nagyon fújt a szél, hanem arról is szólt, hogy ez a szombat elvileg munkanap volt. Abszolút, arról szólt. Igen. igen, igen, csak arról szólt, hogy nem, nem jöttek az emberek, mindenki az utolsó kiadom ledolgoztam. Ráadásul te is tájékozatlan voltál. Ő nem voltam, én tudom, hogy ez így van, csak nem voltam mennyire biztos, mert máskor... Nem, hát emlékezz, hogy amikor pénteken beszéltünk, akkor te neked ez nem volt ott a tudatodban. Nem, nem, nem, az, az igaz, igen, igen, igen, úgy igaz. De voltak már ilyen négy napos innentek, amikor vagy ledolgozott dolgozott napok, és ugyanúgy tele volt a piac. Tehát volt, aki már vagy előtte ledolgozta, vagy nem ment tele dolgozni, de ez most nagyon szorosan megtörtént. Milyen lesz a 28. és a 29. És szerinted? Mert ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes dolog, mert megértem én már a bolhán nagyon jó szilveszter előttet, és megértem olyat, ami teljesen döglött volt, és nem értettem az okát, de hát ilyesmit nem tud megkérdezni a bolhapiasztól, hogy miért vagy döglött, mert a bolhapizaszoknak nincs szája. Minden évben elgondolkodom ezen, és minden évben azon gondolkodom, hogy az utolsó hetet, tehát a Fiverr előtti hetet már nem kellene megtartanunk, megszervezni. És mindig eljutok oda, hogy be, meg kell, mert hát ha valaki mégiscsak Jó, tehát most azt mondod, hogy ez a hétvége erős lesz, a következő hétvége pedig gyenge? Vagy nem? Ügyességet beszélek. Még két nem, rossz helyen vagyok, itt van, a naptárom. Várj egy pillanatot. Mert ugye akkor ez azt jelenti, ugye most van tizen igen, tehát akkor még két, két jó hétvégét lesz, a, tiz, a 15 és a 22 e Igen, igen, még mind a két hétvégén van. Igen, csak én a 22-dik alól fel leszek, mentve, mert akkor, akkor egészen biztos, hogy nem leszek. Melyik lesz erősebb? Hát most ez a, ez a hétvégé válható, hogy erősebb lesz. Bár nagyon érdekes dolog, mert karancsonyi nyerek után volt már, hogy a jöttek azok az ajándékok vissza, amiből vagy három volt, vagy kettő, és már meg is próbálták eladni, hogy a téved pedig de az utolsó hét az olyan fura. mert az ember, né, tehát oda az ember, oda, én, én nem járok ki a lóversenyre, tehát vannak ilyen, meg a szécsényibe, Te azok közé tartozol, aki szilveszterkor elmegy a lóversenyre, meg elmegy a szécsénybe? Nem, nem, nem tartozom közé. én a családommal vagyok. Jó, hát attól még elmehetsz a családoddal nem, is. Nem, én nem, ilyenfajta sportok nem itt nem érnek De ebből a szempontból a hétvégéd az kötött, hiszen akit én mindig melletted látok, és akit én kineveztem a feleségednek, ő valójában a testvéred. Igen, Hogyan bocsátja ezt meg neked a családot? Nehetem. Mert csak erről elnézést most nem téged emellek föl, vagy, a ta, vagy az Ákost nyomom le, hanem csak a szituációt vetem egybe, hogy annak idején mindig azon gondolkodtam, hogy vajon a Mester Ákosnak milyen érzés lehet, hogy évtizedeken keresztül nem volt szombatja péntekjesen nagyon, de szombatja aztán egyáltalán nem. Hogyan vagy te a hétvégeiddel? Az igaz, hogy én is pótulhatom, hogy mindenki más, de, az, de ahogy szokták mondani, az az a szeme hízolja a, a józágot. Itt az emberek elvárják, hogy egy valamiféle hovatartozást tartozás kialakuljon, ők is itt vannak, és én úgy gondolom, hogy nekem itt a helyem, ameddig ezt a dolgot lehet csinálni, és a családának már megértettem. Nem mindig könnyű, de azért megértettem. Ki járnak? A feleségem néha a gyerekem már járt kidolgozni, és hogy meg? Már befogtam magam mellé, segítőnek, és megkeresztem kis csepp És a testvéredre hogyan találtál munkaszempontjából? Körülbelül tíz éve, amikor egy, egy munkahelye megszűnt, és láttam rajta a gyötrődést, akkor találtam ki, hogy, Mirána, hogy csak mellé, mi lenne, ha ha és segítenek, és ezt örömmel vette, és nagyon-nagyon elégített, -nagyon amikor ez egyik legjobb -leg ember. Hát én azt tudom neked mondani, hogy a karácsony állandékaimnak minima felét, de inkább a kétharmadát ott szereztem be. <gül> És ugye, ugye még ez nem fejeződött be, mert ugye ez a hétvége még hátra van. Mi sokan mások. És felhívom a hogy vannak új zacskók is jó. Vett, vett, vettem zacskó, de figyelj, legutóbb kaptam, most nem mondom meg, hogy kicsotától egy, egy üveg italt, annak is szétment a zacskója, úgyhogy én nem köszönöm szépen mindent a kezemben. Uh, én is láttam egyébként zacskót, ami egy háromdimenziós zacskó, ahogy mondta az anyósom, vagy volt anyósom. Nagyon szépen köszönöm, Péter, még egyszer elnézést, hogy emlékeztettél, nekem kellett volna eszembe jusson, és akkor a jövő hét péntekén, bár minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, amire te ugye emlékeztettél akkor, amikor a Városligetnek volt a rehabilitációs terve, vagy ez akár a Petőfi csarnok bolha piacára is vonatkozhat, de hát féli, meddig mindannyian ebben élünk, csak más-más módon, akkor a jövő héten ja. folytatjuk. Azért annyit még mondanék a hallgatóknak, hogy holnap, vagy, vagy nem hallanál minket, hogy mindenkinek boldog karácsonyt kívüljünk. De fognak hallani téged, tehát ha rajta múlik, akkor, ja. akkor meg hát voltam most annyira okos, hogy hagytál egy sms Még egyszer elnézést, hogy emlékeztetek kellett. Minden jót elmúltok, minden jót Hát, hogyha már így alakult, akkor itt maradok tízig. Most már innen nem megyek elé, még van ez a búcsüzene, az nyolc perc, akkor valamiféle zenét találok. Kérek egy szignált. A műsort a Pecsa Piac támogatta. Önök azt többé-kevésbé látják, hogy már egy ilyen ag-emberként, most nem írom le egy jobban, mert a Honpol, amely küld egy sms és akkor azt mondom a Honpolának, hogy kérek egy szignált. Ez szóval azért abban lesz valami valami egészen borzasztó. Szegény fiala bácsi. Hívhatnak, csak éppen zenei szerkesztek, tehát ez teljesen leköt. Hívjanak már? Ha nem hívnak, hazamegyek. Olyan sokat nem nyerek rajta. Hát ugye tíz múlt két percről. Majd ja. nem. Igen. Majdnem. Szándék meg volt. Apukám azt is értékeli. Zárószám. Szia Fókusz! Jó reggelt! Nem egész ha végig hallgattam műsor, csak most ültem megint kocsiba, hogy olyan ilyen tárgyalásról tárgyalásra. Csak Hallottam a felhívást hogy telefonálj. Azt áruld el nekem, drágám. Tudom, hogy te mindenre fel vagy készülve, de az előbb azt mondtam, hogy az ember már nem dolgozik, és azt mondja, hogy kér egy szignált, te látod saját magadat nem nyugdíjasként, de inaktívként? Egyáltalán mit jelent a lakatos inaktívként? Lakatos bácsi, mi legyen? Ugyanez, amikor a fialabási bácsi elhangzott. De te látod magad? E, fáradok. Tehát nagyon sok harcot kell a harcot hívunk nap, mint nap. És az a baj, hogy most már nem csak az ellenségeinkkel harcolunk, hanem egymás közt is. De látod de magad, mert nem válaszoltál a kérdésemre. látom-e magam öregem? Nem, inaktívnak. Azt nem, nem tudom elképzelni. Ne, nem. Én sem. azt mondom, a honpolának kérek szépen abból a kacsasültből megjelenítés. ezt is fogom mondani egyébként csak így termékmegjelenítés de a honpolalányát például már nem küldhetem ki mert elmúlt 12 éves elmúlt 12 éves Jézusom Kompon a lányát el kéne tiltani tőle, mert én magam ugye 12 éven aluljaknak nem vagyok való. Halló! Köszönöm a műsorát, és azt kérdezném, mikor hallhatjuk legközelebb. És mindenképpen szeretném felhívni a szíves figyelmet, hogyha véletlen egyszer meghalnának. Nem kell sietni. Az első dolguk, hogy az első dolgai között ott legyen, hogy próbálják meg már fölhívni a 353 et hogy felveszi-e valakit. A kejfejancsival az az alapvető probléma, hogy ez egy életforma. A kejfejancsi nélkül van élete életforma nélkül... Halló, jó napot kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy már többször hallottam a becsáról hogy ott ilyen vásárok vannak, hogy oda mindenki kimehet a saját portékáját eladni, vagy ott előre. Nem, semmi, van, van valami pénzügyi dolog, de szerintem az nem rettentő de lehet, igen. E, Hánytó hányig van is? E, csak hétvégeken van. Ez csak hétvégén van, és valamikor 8 óra felé azért már illik ott lenni, mert úgy akkor elindulott a tömeg. Értem, és. Mindjárt ott ahogy bemegy, jobbra, van, egy búdi, ott felvilágosítják önt a pénztár mellett. A is kell egy szeretnék csinálni. De úgy, hogy a honpolának, hogy még az életben elviszem a Mácsú Pícsúra. most elvihetem a túlvilágon is, de nem tudom, hogy a túlvilágon milyen a Mácsú Pícsú, és nem tudom megmondani, hogy milyen e világon, mert ott még nem voltam. Egyáltalán valami jókora szerelmi csalódásra szükségem volna már, mert szeretnék utazni. Nagyon jó itt Magyarországon kavircolni, de... El kéne menni Új-Zélandra, el kéne menni Ausztráliába, el kéne menni Peruba, és még hiányzik a fészkes fene is. És ha bár tudom, hogy a honkola nem hagyná, de... Telenet néztem a szikorát a tévében, hogy ő mindent akart az gyerek gyerekkorában a nyugattól. Hát egy fekete nő, barna már volt kávészínű, de fekete még nem volt. És az, hogy a kopola bekenje magát maga róla, azért az még se elvárható. Egyébként is ez már lassan 18 éve felüljeknek se való. Önök szerint az nagyon tragikus, hogy egy 56 éves palinak ennyi, ennyi minden állandóan a szexen jár a feje? Orbán Viktor, Gyulcsány Ferenc, Szex. Pénz, Machu Picchu. Mert néha az az érzésem a fábrik kapcsán, hogy ő csak beszél róla. Gyere, Sándor, nézzük meg. Én a fabri 1980-ban ismerkedtem meg. F. Eszternél, aki most a László felesége. Ahó, nem telefonál senki. Pistőkét várják a hangos beszélőnél. Nem jönnek érte, ott marad. Igen. a hogy holnap is munkanap van, és nem, hogy pirökcsomogot kapjon, vagy ő, vagy valaki. Holnap is munkanap van? Igen, és fizetni kell a parkolóba, és mindenhol. Hát megint? Igen, mert a karácsonynak a két napját. Ez a két hétvégére tették rá. Már megint nem lesz holnap senki a Pettyfi ficsarnokban. Horváth Péter jelentkezését várom az előző hír megerősítése érdekében. Mert én nem így tudom. Vagy felhívom a navracsisot, csak emiatt. b nem beszélek. Igen. Jó reggelt kívánok. Jövő szombaton van a munkanap. Na még egyszer. Jövő szombaton van munkanap. És most nem? Na, most nem. Tehát az előző telefonáló, az egy jó indulatú terjesztő volt. Lehet, hogy szó, van. Hát akkor lehetett volna több kétség is a szövegében. Vagy ő az. Igen. Jó napot kívánok! Nem lesz volna munkanak, 21-én lesz munkanak. 21-én lesz, amikor fogják magukat, és az égiek eltevetik a bechert. Köszönöm szépen! Tényleg, tényleg azon a napon lesz, igen. Reggeli, Petőfi Csarnok, Bechertemet és Mozi. Szia, Iván! Szerintem a Tiszta Szível című újságot is szerkesztette az Iván, az volt az apácainak az iskola újságját. Jó reggelt! holnap majd parkolási cédulát, de az a jövő hétfőre fog vonatkozni, vagy ilyen pénzt. Igen. Jó reggelt. Az előbb, amit mondott a Fábio úr a kapcsolatban, kicsit olyan pelikános volt, de... Kicsit olyan micsodás? Olyan pelikános a nubol. <gül> Nem, az volt bennem, hogy van, van olyan, amikor az ember sokat beszél valamiről, és... De igaza van, visszavonom. Igaza van. Volt benne már akkor is némi kétség, igaza van, visszavonva. Függet attól, hogy nem volt lehet visszavonni, mert ha valami már elhangzott, akkor nem lehet visszavonni, de igaza van, visszavontam. És nem azért, mert nem tudom az igazság tartalmát, hanem azért, mert rossz volt. Elnézést kérek. Igen. Ez a Kukac. Aj tegnap mondtam Kukac. Gmail.com Potom.